Розділ десятий. Під місяцем демоном. Один. Корал не боляче, проте твердо стискала руку Сюзан вище ліктя. У тому, як вона вела Сюзан нижнім коридором, не було нічого надзвичайно жорстокого. Проте в її рухах відчувалася безпощадність, що позбавляла будь-яких ілюзій. Сюзан навіть не намагалася протестувати. Це було би безглуздо. Двох жінок супроводжували двоє ковбоїв, озброєних ножами і болами, а не револьверами. Всю зброю забрали із собою люди Джонаса. Слідом за ковбоями, скрадаючись, наче похмурий привид, якому бракує потрібної енергії, щоб матеріалізуватися повністю, вступав старший брат покійного канцлера – Ласло. Рейнольдс, з котрому дивна тривога затьмарила всю радість від довгоочікуваного зґвалтування, десь зник. Чи то лишився на горі, чи поїхав до міста. «Посидиш у підвалі, поки я не вирішу, що з тобою робити, Люба», – мовила Корел. «Там ти будеш у безпеці і не змерзнеш. Тобі пощастило, що маєш накидку. А тоді, коли Джонас повернеться…» «Ви більше ніколи не побачите сея Джонаса», – сказала Сюзан. «Він ніколи не…» набрякло шкіру обличчя знову пронизав біль. Якийсь час їй здавалося, що світ перед її очима вибухнув. Сюзен заточилася до кам'яної стіни нижнього коридору, в очах потемніло. Потім зір повільно прояснився. Вона відчувала, як це бинить крови з рани, яку заподіяла їй Корал коштовним каменем свого персня, коли вдарила на відлих. З носа теж юшила. Клятий ніс. Корал дивилася на неї холодним поглядом, мовляв, нічого особистого, лише справи. Проте Сюзан помітила, як у її очах промайнуло щось подібне до переляку. «Не смій казати таке про Елдреда! Він поїхав упіймати хлопців, які вбили мого брата! Хлопців, яких ти випустила! Та годі вам!» Сюзен витерла носа, скривилася від вигляду крові, що набігла її долоню, і витерла руку об штани. «Ви найгірше за мене знаєте, хто вбив Гарта!» «Тож не треба робити з мене ідіотку, я вам теж не надокучатиму». Вона побачила, як Коралл здіймає руку, щоб вдарити її знову, і сухо розсміялася. Бийте, бейте, покалічте мені ще й другу щоку, якщо вам так хочеться. Але це не змінить того факту, що нині вночі вам доведеться спати в ліжку самій». Коралл рвучко опустила руку, проте замість дати ляпаса вхопила Сюзан вище ліктя. Цього разу було боляче. Проте Сюзан не звернула на це уваги. Того дня їй вже добряче перепало на горіхи від людей, для яких завдавати болю було професією. Але вона готова була все стерпіти, аби тільки це допомогло наблизити ту мить, коли вони з Роландом нарешті будуть разом. Корел протягла її аж до кінця коридору, через кухню. Величезне приміщення, де в день жнив зазвичай стояв гамір і метушня, зараз було моторошно безлюдне до вбитих залізом дверей у дальній стіні. Відчинила їх і у ніс вдарив різкий запах картоплі, гарбузів і гострокоренів. «Заходь! І без фокусів, бо дам такого копняка в твою привабливу дубцю, що перевернешся!» Посміхаючись, Сюзан поглянула їй просто вічі «Я могла би проклясти вас за те, що ви спите з убивцею свого брата Сейторін. Але ви вже сама прокляли себе і усвідомлюєте це». Про що свідчить ваше обличчя? Тож я просто вклонюся, сказала вона і зробила реверанс. І побажаю вам вдалого дня. «Стули свою брудну пельку, заверещала Кора, штовхнула Сюзану до погріб. Потім захреснула двері, закрила на засов і розлючено повернулася до ковбоїв, котрі вважали за краще стояти трохи віддалік однеї. «Добре її пильнуйте, мучачос. Глядіть мені Ігноруючи їхнє запевнення, вона пролетіла повз них, мов фурія, і подалася до кабінету покійного брата чекати на Джонаса. Чи бодай на звістку від нього. Блідопика сучка, що сиділа там, унизу, на морквій картоплі, нічого не могла знати, проте її слова... «Ви більше ніколи не побачите Сея Джонаса», – відлунювали в голові Корел, не бажаючи замовкати. Два. Годинник на вежі міської зали зібрань пробив дванадцяту. Незвична тиша, що повисла у Гембрі у ранок жнив, який непомітно прийшов у день, видавалася дивною. Проте стократ моторошнішою була мовчанка в раю для подорожніх. Під поглядом скляних очей зірви голови зібралося понад дві сотні душ, які склянка за склянкою мовчки цмули віскі. Єдиними звуками, що долинали з-поміж гурту відвідувачів, були човгання, ніги, нетерпляче гахкання склянкою обшинкваз, що означало наступну порцію. шеб нерішуче взяв на піаніно кілька нот улюбленої всіма мелодії – бугі великої пляшки. Але ковбой з тавром мутанта на щоці приставив йому до вуха кінчик ножа і попередив, щоб не бренькав, якщо не хоче позбутися довбаних решток своїх мізків і барабанної перетинки заодно б волів би зберегти собі життя ще на тисячу років, якби на те була воля богів, тож миттю здимів з-за піаніно і побіг до Шенкваса допомагати розливати спиртне Стенлі і Петті Гулящій. Усі відвідувачі бару перебували в недоброму гуморі. Їх позбавили ярмарку жнив, та що з тим удіяти, ніхто не знав. Увечері буде багаття, на якому спалять безліч опудал, але ніхто не бажав цілуватися, та й танці скасували. Ні тобі загадок, ні перегонів, ні поросячих боїв, ні анекдотів. Жодних розваг, хай йому грець, жодного душевного прощання з роком. Замість радості було вбивство у пітьмі і втеча винних. І лише сподівання на відплату замість упевненості в ній. П'яний люд, небезпечний, як штурмові хмари, сповнені грозових розрядів, прагнув отримати проповідника, когось, хто вказав би їм, що робити далі. А ще, ясна річ, жертву для спалення на вогнищі, як у часи Артура Ельда. Саме у цій порі, невдовзі по тому, як у холодному повітрі пролунав останній удар годинника, що сповіщав про початок полудня, стулкові двері розчинилися, і до шинку увійшли дві жінки. Багато хто знав стару каргу, що йшла попереду. Кілька чоловіків навіть зробили великим пальцем знак від лихого ока. Залою пронісся Гомін. То була Рея. Стара відьма з коосу. І хоч її обличчя було вкрите чаряками, а очі так глибоко запали в очницях, що їх було ледь видно, вона вся аж променіла життям. Губи були в чомусь червоному, наче вона їла ягоди падуба. Жінка за її спиною крокувала повільно і штивно, притискаючи руку до живота. Її обличчя здавалося настільки ж знекровленим, наскільки рот відьми був червоним. Рея прочовгала до середини залу, навіть не удостоївши поглядом спантеличених пастухів за картярськими столами. Опинившись просто посеред бару під поглядом зірви голови, вона повернулася і огляділа мовчазний натовп скотарів і городян. Майже всі ви мене знаєте, гучно проскриготала вона. А для тих, хто ніколи не потребував приворотного зілля чи настоянки для чоловічої сили та не втомлювався від діставучої тещі, відрекомендуюся. Я Рея, мудра жінка з Коосу. А ця дамочка біля мене – тітка Дівулі, яка минулої ночі випустила на волю трьох убивць. Тієї самої дівулі, яка вбила вашого шерифа і його помічника, хорошого парубка, залишивши сиротами його дружину і дитину. Він стояв перед нею, беззахисний, піднявши руки, благаючи не вбивати його, бо в нього жінка й ненароджена немовля. А вона все одно його застрелила. Вона лиха. Лиха і безсердечна. Натовп захвилювався. Але Рея піднесла свої скоцюрблені руки догори, і бурмотіння враз стихло. Вона повільно, не опускаючи рук, обвела поглядом усіх присутніх. Своїм виглядом відьма скидалася на найстарішого і найбридкішого у світі боксера. «Ви радо вітали чужинців на своїй землі!» – прокаркала вона. «Вітали! Розділили з ними хліб!» І от, чим вони віддячили вам за вашу гостинність? Вбили тих, кого ви любили і від кого залежали, зіпсували вам свято врожаю і накликали ще хто знає які прокляття, що впадуть на ваші голови після фінданью. Юрба захвилювалася гучніше. Рея зачепила їхні найпотаємніші страхи, що цьогоріч їх і надалі спіткають різні лиха. Що може навіть передохнути нормальна худоба, яка повільно, проте впевнено відроджувалася до життя по всій зовнішній дузі. Але вони зникли, і швидше за все ніколи не повернуться!» – вела далі Рея. «Можливо, це й на краще, на бруднити нашу землю їхньою чужинською кров'ю. Але є ще вона, та, що зростала поміж нас». «Молодиця, що зрадила своє місто і свій народ!» Вимовляючи останні слова, вона стишила голос до хрипкого шепоту, і її слухачам довелося витягнути шиї, щоби, бодай, щось розчути. Їхні обличчя були похмурі, очі широко розплющені. Рея витягла вперед бліду кістляву жінку у линялій чорній сукні. Поставила Корделію перед собою, наче ляльку чи опудало черевомовця, і щось прошепотіла їй на вухо. але шепіт чомусь розлівся залою, і її слова почули всі. «Давай, Люба, перекажи їм те, що розповіла мені». Позбавленим життя проте гучним голосом Корделія мовила. «Вона заявила, що не буде наложницею мера. Сказала такому старому пеньку, як він, я не до пари. Потім спокусила Віла Деаборна, за своє тіло вимагала плату, зробити її дружиною і забрати до Гіладу та прикінчити гарта Торіна. І Деаборне з нею розплатився, розплатився, бо палав від пристрасті. Його друзі допомогли, можливо вони теж з нею бавилися, а канцлер Раймер просто міг бути їм на заваді. Або вони його здибали і просто захотіли вбити задля розваги. Виродки, заврищала Петті, подлюки. А тепер скажи їм, що треба зробити, щоб очистити нову пору року від скверни, Люба. Прошамкотіла до неї Рея. Корделія Дельгаду підвела голову і обвела поглядом натовп чоловіків. Глибоко втягнула повітря, насичене кислими випарами графу пива диму і віскі в свої легені старої діви. «Опіймайте її. Ви повинні її впіймати. Звертаюсь до вас з усією пошаною і вічаєм зневаженої тітки. Мовчанка. Погляди. Пофарбуйте їй руки. Скляний погляд істоти на стіні. Осудливий і неживий. Чар'ю трі. прошепотіла корделія. Юрба не закричала на знак схвалення, але видихнула в унісон, наче в голому вітті дерев прошепотів осінній вітер. Три Шимі біг за лихим мисливцем за трунами, і Сюзан Сей поки не знесилився. Його легені горіли, гострий біль у боці став нестерпним. Притискаючи ліву руку праворуч до пахви, і кривлячись від болю, він упав на траву крутояру. Якийсь час просто лежав обличчям у запашній траві, розуміючи, що вони все більше віддаляються від нього. Але водночас усвідомлюючи, що поки більне мене не зможе підвестися і знову побігти. Якщо він підганятиме себе, то знову опиниться на землі, та й по всьому. Тож він просто лежав в ряди годи, підводячи голову, щоб подивитися на сліди копит коней Сюзен Сей і лихого мисливця за трунами. Щойно він зібрався з силами, щоб підвестися, як його вкусив капризний, і не просто вщипнув, а добряче гризонув. Остання доба для капика виявилася нелегкою, і йому не надто сподобалося, що винуватить усіх його нещасть лежав на траві та насолоджувався сном. Йой, прокляття! закричав Шимі і зірвався на рівні ноги. Людина більш схильна до філософських роздумів, аніж Шимі, могла б подумати, що нема в світі нічого магічнішого за сильну кусу дупу. На його тлі всі тривоги, хай які тяжкі і скорботні, розвіювалися, мов дим. Шимір рвучко обернувся до мула. Ну, «Навіщо ти це зробив, старий підступний капику?» Хлопець несамовито тер рукою вкушене місце. В очах стояли сльози. «Боляче ж як! Ти старий сучий син!» Капризний витягнув свою довгу шию в сатанинській посмішці, на яку здатні хіба мули й дромадери, вишкірив зуби і завирищав. Дуже схоже було, що сміявся. За мулом між гострими ратицями досі таліпався повід. Шимі потягнувся до мотузки, і капризний знову спробував його вкусити, але хлопець щосили зацідив йому по макітрі. Капризний хропно визакліпав повіками. «Ну ти й учудив з капику, сказав Шимі. «Тепер мені доведеться цілий тиждень какати навпочебки. На стільчак сісти не зможу». Він намотав повід на руку і сів на мула верхи. Капризний не робив спроб скинути вершника, проте і скривився від болю, коли вкушена частина тіла опинилася на спині мула. «Та все одно пощастило», – подумав він, впинаючись п'ятами в боки тварини. «Зад болів, але принаймні йому не доведеться йти пішки чи бігти, відчуваючи такий біль у боці». «Пішов, дурню!» – звелів він мулові. «Поквапся! Швидше, старий сучий сину!» Упродовж наступної години Шимі називав капризного виключно старим сучим сином. Як і багато хто до нього, він збагнув, що важко лаятися лише на початку, поки не вимовиш першого слова. А вже опісля нема нічого кращого, ніж лайка, щоб висловити наболіле і полегшити собі життя. ЧОТИРИ Слід Сюзен перетинав крутояр навскоси і вів у бік збережжя до великої цегляної будівлі, що видніла на набережній. Наблизившись до резиденції мера, перед аркою Шимі зійшов з мула і просто стояв там, не знаючи, що робити далі. Він не мав сумнівів, що привезли її саме сюди. Пілон, кінь Сюзен і кінь лихого мисливця за трунами стояли поряд, прив'язані в затінку в ряди годи, опускаючи голови, щоб напитися з водостічного жолуба рожевого каменю, що пролягав уздовж оканічного боку подвір'я. Що робити тепер? Вершники, що приїжджали по під з здебільшого сивочолі ковбої, яких через похилий вік визнали непридатними для загону Ленгіла, не звертали жодної уваги на хлопчика найми та з шинку і на його мула. Проте Мігель неодмінно звернув би, старий Конюв його завжди недолюблював і весь час стежив, щоби шиммі бувачого не поцупив за найменшої нагоди. Якби Мігель побачив, як попихач корал скрадається подвір'ям, то швидше за все вигнав би його в три шия. Ні, не вижене, похмуро подумав шимі. Тільки не нині. Тепер я не дозволю йому себе гнобити. Не дозволю, навіть якщо він кричатиме. Але що, як старий справді, закричить із дійми Гвалт? Прийдуть погані мисливці за трунами і вб'ють його, Шимі. Хлопець уже був готовий померти заради своїх друзів, проте не хотів пропасти ось так безглуздо, ні за цапову душу. Тож, переминаючись із ноги на ногу, він на рішучості стояв у промінні сонця, яке вже не гріло, шкодуючи, що такий дурненький. Якби в нього був розум, він би міг придумати якийсь план. Так спливла година, минуло дві години. Час збігав повільно, і кожна мить завдавала тортур. Він відчував, якщо хвилини його шанси допомогти Сюзен Сей зменшуються, але як цьому зарадити, не знав. Одного разу з заходу до його вуг долинув якийсь грім, хоча який міг бути грім у таку погожу осінню днину? Щойно Шимі наважився перетнути подвір'я, тієї миті там не було ані душі, і, можливо, йому би пощастило добігти до будинку. Коли, летаючись, вийшов зі стайні чоловік, якого він боявся. Обвішаний амулетами, Мігель Торрес був п'яний, як чіп. Заточуючись збоку боку в бік, він прямував до середини подвір'я. Стрічка сомбреро перекрутилася на його худющій шиї. Довге сиве волосся майоріло на вітрі. Його штани були мокрі спереду, неначе він помочився, забувши, що спершу їх треба спустити В руці він тримав керамічний глечик, очі були дикі й збентежені «Хто це наробив?» – закричав Мігель, підвівши погляд у полуденне небо на примарний місяць демон, що плив на його тлі І хоч Шимі теж був не в захваті від старого, серце йому стислося Не можна було дивитися ось так, упрост на демона Адже це віщувало нещастя. Хто це наробив? У вас питаю, сеньоре. Пор Порфавор. Пор Будь ласка, іспанська. Настала пауза, а потім Мігель закричав так пронизливо, що ледь утримався на ногах. Він здійняв кулаки, наче збирався вибити відповіді з місяця, що підморгував йому, але майже одразу без опустив їх. Кукурудзяний самогон, що витік із шийки Глека, обіляв його ще сильніше. «Марікон!» «Марікон! Педераст! Іспанська!» Пробурмотів він війни заточився до стіни, мало не перечепившись через задні ноги коня, на якому їздив лихий мисливець за трунами, а тоді сів, притулившись спиною до глинобитної стіни. Приклався до Глека, нажлуктився від душі, потім насунув сомбреро собі на очі. Його рука ніяк не могла облишити глечик, але зрештою поставила його на землю, неначе неспроможна була втримати таку вагу. Шимі дочекався, поки великий палець старого відпустив ручку глека, і рука важко впала на гравій. Хлопець рушив було вперед, але потім вирішив почекати ще якийсь час. Мігель був старий і огидний, проте мій виявитися ще й підступним, подумав Шимі. Багато людей були підступні, особливо такі бридкі, як цей Мігель. Шимі дочекався, поки з-під сомбреро полинуло гучне хропіння і повів капика на подвір'я, здригаючись від кожного удару копито об бруківку. Однак Мігель навіть не поворухнувся. Шимі прив'язав капризного до конов'язі, мов вереском привітався з конями, знову змусивши хлопця здригнутися, і швидко покрокував до парадних дверей. Він негадки ніколи не мав, що доведеться отак просто в них зайти. Узявся за великий залізний засув, ще раз озирнувся на старого, що спав під стіною, потім відчинив двері та навшпиньках прокрався всередину. Згорблений по самісінькій вуха, він постояв у прямокутнику сонячного світла, що лилося крізь прочинені двері. Боявся і чекав, що зараз чиясь рука ухопить його за карк. Недобрі люди чомусь завжди його знаходили, хай як він силкувався втягнути голову в плечі. І сердитий голос насварить, питаючи, якого дідька він тут ошивається. Але у вестибюлі було тихо і порожньо. На дальній стіні висів гобелен, що зображав ковбоїв, які пасли коней на крутоярі. До нього було прихилено гітару з обірваною струною. Хоч як тихо намагався ступати Шимі, його кроки все одно відлунювали в коридорі. Це змусило його здригнутися. В цьому будинку було скоєно вбивство. Він був поганим. Тут, напевно, водилися привиди. І все ж тут була Сюзан. Десь вона таки була. Він зайшов у подвійні двері на дальньому боці вестибюля і потрапив до зали для урочистих подій. Під її високою стелою луна від кроків розносилася ще гучніше. Зі стін дивилися покійні мери, неначе проводжаючи Шимі своїми моторошними очима привидів і відзначаючи про себе, що це чужинець. Він знав, що їхні очі намальовані фарбою, та все ж. Один портрет непокоїв його найбільше. Опасистий чолов'яга з кучмою рудого волосся, ротом бульдога і недобрим блиском в очах, наче хотів поцікавитися, що робить у великій залі будинку мера, недоумкувати і наймити з заїжджого двору. «Перестань на мене так дивитися, великий старий сучий сину», – пробурмотів Шимі. Йому наче відлягло від серця, бодай на якийсь час. Далі була їдальня з довгими столами, зсунутими до стін. На одному столі лежали рештки обіду. Тарілка з холодною куркою, кілька скибок хліба і півкружки елю. сиродливий вигляд їжі на столі, який накривали під час численних ярмарків і фестивалів, та який за звичайного плину життя ні на мить не мав лишатися без ужитку того самого дня, змусивши мізбагнути весь жах того, що сталося. Жах і гіркоту. Життя в Гембрі змінилося безповоротно, і вже ніколи не буде таким, як колись. Ці довгі спомени не завадили йому швидко підобідати хлібом і куркою, що лишалося на тарілці, і запити все решт Камеелю, адже впродовж цілісінького дня в нього макового зерняти в роті не було. Він відригнув, винувато зиркнув обидва боки, затуливши рота брудними руками, і пішов далі. Двері у дальній стіні кімнати було закрито на засов, але не замкнено. Відчинивши їх шимі, вистромив носив широкий йому вулиця коридор, що тягнувся вздовж усього мерового будинку, освітлений газовими світильниками. Там не було ані душі, принаймні поки що, але шимчув гучний шепіт, що долинав з інших кімнат, можливо, навіть з інших поверхів. Він розумів, що швидше за все голоси належать покоївкам та різним слугам, але нічого не міг із собою вдіяти. Вони здавалися йому голосами привидів. Один з них міг належати мерові Торіну, що саме пропливав коридором перед його носом. Та тільки Шимі не міг його бачити і як цим тішився. Мер Торін плив і не розумів, що з ним сталося, що це за холодна желейна рідина просочує його нічну сорочку, хто... Чиясь рука вхопила Шимі за руку вище ліктя, і він мало не заверещав від жаху. «Мовчи!» – прошепотіла жінка. «Заради батька, благаю!» шими яким з дивом спромігся втримати крик озирнувся і побачив, що за спиною в нього вбрана в джинси і просту ковбойку, з зачесаним назад волоссям, рішучим виразом блідого обличчя і палаючими очима стояла мерова вдова. Сей Торін, я я нічого більш путнього він придумати не міг. Зараз вона викличе варту, якщо тут ще є така, подумав хлопець і збагнув, що це принесло б йому своєрідне полегшення. Ти прийшов по дівчину, по Сюзен Дельгадо? Жахливо, проте жалоба личила Олів. Її обличчя схудло й навдивовижу помолодшало. Вона не зводила темних очей з його обличчя, позбавляючи навіть найменшого шансу збрехати. І Шимі кивнув «Добре, ти допоможеш мені, хлопче Вона внизу, в підвалі Її охороняють Від подиву в Шимі опустилася щелепа Він не йняв віри своїм вухам «Гадаєш, я повірила, що вона причетна до вбивства Гарта?» Спитала Олів таким тоном, наче Шимі був проти її задуму «Нехай я гладка і вже повільно мізкую, але я не повна ідіотка Ходімо, сей Дельгадо зараз небезпечно залишатися в цьому будинку. Надто багато людей з міста знають, де вона. 5. Роланде. Цей голос він чутиме в тривожних снах до кінця свого життя, ніколи достой не пам'ятаючи, що йому снилося. Лише знаючи, що ці сни завдають йому тортур, змушують тривожно міряти кроками на затишні кімнати і поправляти перекособочені картини, дослухаючись, коли пролунає крик мудзеїнів на майданах стародавніх міст. Роланде з Гілеаду. Цей голос, який він уже майже розрізняє, Голос настільки схожий на його власний, що психіатр зі світу Едді, Сюзанни чи Джейка неодмінно охрестив би його голосом під свідомості. Проте Роланд знає, що це не так. Роландові відомо, що голоси, які лунають у нашій голові під машкарою наших власних, завжди є голосами найстрахітливіших чужинців, найнебезпечніших непроханих гостей. Роланде, сину Стівена! Спершу куля показала йому Гембрі і будинок мера. Він готовий був побачити, що там відбувається, проте зненацька вона забирає його геть. Кличе тим напрочуд знайомим голосом, і він мусить коритися. Іншого виходу немає, бо на відміну від Реї чи Джонаса він не дивиться у кулю. Він усередині. Він невід'ємна складова цього нескінченного рожевого вихору. Роланде, прийди! Роланде, поглянь! Вихор підхоплює його вгору і кудись відносить. Він летить над Крутояром, дедалі вище і вище, занурюючись у повітряні течії, спершу теплі, потім холодні. Проте у рожевому вихорі, що несе його на захід уздовж шляху променя, він не самотній. Повз нього пролітає Шеб. Його капелюх тримається на маківці. Шеб на все горло співає «Гей «Hey Джуд» і натискає жовтими від нікотину пальцями на невидимі клавіші в повітрі. Віднесений музикою, Шеб не усвідомлює, що вихор забрав у нього піаніно. «Роланде, прийди!» – наказує голос. Голос вихору. Голос скляної кулі. І Роланд кориться. Повз нього пролітає зірви голова, у скляних очах якого горить рожевий вогонь. Потім у вихорі вигулькує ходячий чоловік у фермерському комбінезоні з довгим рудим волоссям, що струминить за його спиною. "Життя тобі й доброго врожаю", чи щось подібне, каже він і зникає. Далі, обертаючись у повітрі не наче якийсь чудернацький вітряк, з'являється залізне крісло. Роландові воно нагадує знаряддя тортур на колесах. І хлопчик-стрілець не від чому думає. Да не розуміючи, звідки в нього такі думки і що це означає. Рожева віхола проносить його понад вивітреними горами, потім над родючою зеленою дельтою, де широка ріка петляє сліпими рукавами, а в ній відбивається безхмарне синє небо, що поволі переходить у рожевий килим диких троянд, поки вихор мчить його далі. Попереду Роланд бачить грізну височинь темної колони, і от страху серце тьохкає в грудях, але саме туди й мчить його рожева завірюха. Прямувати туди його обов'язок. «Я хочу вибратися звідси», – думає він. Але він не дурний, розуміє, вибратися йому не вдасться ніколи. Чародійська веселка поглинула його. Він навіки може залишитися в її каламутному оці, де постійно гуляють вітри. Я дістану револьвер і проб'ю собі вихід кулями, думає він. Але ні, револьверів у нього немає. Він голий, мчить із неприкритими сідницями до того страхітливого синьо-чорного смертоносного черяка, який підім'яв під у себе увесь краєвид. Та все ж він чує спів. Тихий, але прекрасний, приємний, гармонійний звук, що змушує його здригнутися, ведмедики й пташки, рибки і зайченятка. Зненацька, галупуючи в повітрі, повз нього пролітає мулшимі, капризний, думає Роланд, красиве ім'я, його очі горять, мов два рубіни у люмбри Фуего за вірюхи. Люмбрифуе, палаючий вогонь іспанська. Слідом за ним, у солом'яному брилі, на мітлі, прикрашені амулетами, що тріпочуть на вітрі, летить Рея з Коосу. «Ось я тебе впіймаю, ясочко!» Кричить вона мулові, котрий тікає, а потім гидко хихочучи зникає, збільшившись у розмірах і наостанок змахнувши мітлою. Роланд занурюється у пітьму, і йому перехоплює подих. Світ довкола нього згубна темрява. Повітря тушиться на шкірі, неначе тісно збиті до купи комахи. Його гамселять чиїсь невидимі кулаки, потім так рвучко скидають униз, що він боїться розбитися об землю. Так загинув лорд Перт. із пітьми виступають мертві поля і покинуті села. Він бачить сухі дерева, що не дають затінку. Але затінок не потрібен, бо тут не буває сонця. Це долина смерті. Край прикінцевого світу, куди він прийде одного похмурого дня. Усе тут смерть. Це край грому, стрільцю. Край грому, повторює він. Тут ті, хто не дихає. Тут білі лиця. Ті, хто не дихає. Білі лиця. Так. Звідкись він це знає? Це місце, де полягли солдати, де скінчилася влада правителів, де заіржавіли алебарди. Звідси виходять бліді воїни. Це край грому, де час біжить навспак, і кладовища вибльовують своїх мертвих. Попереду височіє дерево, схоже на вузлувату кістляву руку. На його горішню гілляку настромлено пухнастика шалапута. Він має бути мертвим, проте, коли рожевий вихор проносить Роланда повз дерево, тварина підводить голову і дивиться на нього з невимовним болем і мукою. Юк! вигукує вона і зникає, поринає в забуття на багато років. Поглянь поперед себе, Роланде, узри свою долю. І раптом він впізнає цей голос, голос Черепахи. Він дивиться і бачить сліпуче синьо-золоте світло, що пронизує брудну пітьму краю грому. Ледь встигаючи подумки відзначити це, він проривається з пітьми у світло, наче вилуплюється з яйця, народжуючись на світ. — Світло! Хай станеться світло! — гучно віщує голос черепахи, і Роланд змушений затулити очі руками, підглядаючи крізь пальці, щоб не осліпнути. Під ним унизу стелиться поле крові. Чи так здається йому, 14-річному хлопцеві, який того дня вперше вчинив справжнє вбивство? Це кров, що витекла з краю грому і погрожує затопити нашу частину світу, думає він, і ще мене багато-багато років, перш ніж він знову осмислить своє перебування в кулі. Порівняє його зі сном Едді І скаже своїм супутникам Коли вони сидітимуть на аварійній смузі Платної автостради перед світанком Що він помилився Що його вело в оману Світіння, яке розігнало пітьму краю грому То була не кров То були троянди Каже він Едді, Сюзанні Джейкові Стрільцю Поглянь туди Так, вон вона Тьмяна, сіро-чорна колона височіє на обрії. Темна вежа, місце, де сходяться всі промені, всі лінії сили. У її вікнах, розташованих по спіралі, він бачить михтіння синього електричного вогню і чує крики тих, хто в ній ув'язнений. Він відчуває силу вежі і все зло, що струменить від неї. Він відчуває, як вона розгортає совій помилок і накриває ним усе навколо, потроху витончуючи жорсткі кордони між світами. Як росте її потенціал зла, і хвороба підточує сили правди і логічних зв'язків, як тіло, уражене раком. Ця рука з темно-сірого каменю, що випинається з землі, найбільша непізнана таємниця і остання страхітлива загадка світу. Це вежа темна вежа підпирає небо прямуючи до неї в рожевому вихорі роланд думає я ввійду до тебе я й мої друзі якщо на тебе буде воля ка ми ввійдемо й боротимося зі злом що гніздилося в тобі нехай мене багато років але я клянуся Ведмедиками й пташками рибками й зайченятками і всім що я люблю клянуся що але небо наповнюється легкими хмарами, що пливуть геть з краю грому, і світ темнішає. Синє світло в вікнах вежі яскрить, наче божевільні очі. І Роланд чує тисячі криків завивань. «Ти згубиш усіх і уся, кого любитимеш!» Промовляє голос черепахи, і тепер він немилосердний, жорстокий і невблаганний. «І все одно вежа не впустить тебе!» Стрілець глибоко втягує повітря, збирає всю силу і викрикує відповідь черепасі, промовляючи від усіх поколінь своїх пращурів. Ні, вона не встоїть. Коли я повернуся в своєму тілі, вона не встоїть. Клянуся іменем свого батька, вона не встоїть. Тоді помри, каже голос. І Роланда ж бурляє на сіро-чорну кам'яну стіну вежі, щоб розмазати неначе жука по скелі. Але перш ніж це стається... Шість. Непокоячись дедалі більше, Кадберт і Аллен спостерігали за Роландом. Він підніс кулю до очей взявши її обома руками, як людина, що тримає келих на учті, збираючись виголосити тост. Зібганий мішок на шворці лежав на його запелюжених чоботах. Щоки й чоло Роланда умивало рожеве світло, яке жодному з хлопців не сподобалося. Воно здавалося якимсь живим. І голодним. Я не бачу його очей, де його очі? Вонісон, наче одним розумом, подумали Алан і Кадберт. «Роланде», – повторив Кадберт. «І якщо ми хочемо дістатися скелі вішальників, поки вони не підготувалися до нашої появи, то краще сховай цю штуковину». Але Роланд навіть не поворухнувся, щоб опустити кулю. Тільки щось пробурмотів собі під носа. Пізніше, коли Кадберт і Алан матимуть змогу обговорити-почути, вони зійдуться на тому, що почули край грому. «Роланде». Звернувся до нього Алан, виступаючи вперед. Обачно, як хірург, що розтинає скальпелем шкіру пацієнта, він просунув праву руку між кулею і похиленим застиглим обличчям друга. Відповіді не було. Алан забрав руку і поглянув на Кадберта. «Ти можеш до нього доторкнутися?» – спитав Кадберт. Алан похитав головою. «Не можу, він наче десь далеко. Ми мусимо його розбудити». Голос Кадберта був хрипкий і трохи тремтів. Ван не розповідав, що коли знанацька розбудити людину, яка спить міцним гіпнотичним сном, вона може збожеволіти, сказав Вален. Не знаю, чи я наважуся на таке. Роланд поворухнувся. Рожеві запади, де раніше були, його очі не наче поглибшали. Його губи стиснулися в лінію твердої рішучості, яку вони обидва добре знали. Ні, вона не встоїть. Закричав він голосом, від якого обох друзів пробрав мороз поза шкірою. То був не Роландів голос, принаймні не голос 14-річного хлопця. Голос належав дорослому чоловікові. «Ні», – скаже Алан пізніше, коли Роланд засне, і вони з Кадбертом сидітимуть біля вогнища. То був голос короля. Втім, зараз, паралізовані страхом, вони могли лише дивитися на свого друга, котрий душею був десь далеко. І слухати його крик. Коли я повернуся в своєму тілі, вона не встоїть. Клянуся іменем свого батька, вона не встоїть. Та потім, коли Роландове неприродно рожеве обличчя перекосило, наче лице людина, яка побачила щось невимовно жахливе, Кадбарт і Алан метнулися до нього. Вони більше ні на мить не вагалися, побоюючись, що в спробі врятувати можуть знищити його. Якби вони нічого не зробили, куля вбила б його в них на очах. На подвір'ї смуги Ка Роланда вдарив Кадберт. Тепер настала черга Алана. Він завдав стрільцеві удару правою просто в лоб. Роланд заточився назад. Куля випала з його ослаблих рук, а страхітливо ружеве світло зійшло з обличчя. Кадберт підхопив його, а Алан кулю. Її важке рожеве світіння було моторошно-настирним, було в очі й заповзало у свідомість. Проте Алан рішуче запхав кулю назад до мішка, не дивлячись на неї. І коли він затягнув шворку на мішку, то побачив, що рожеве світло, блимнувши згасло, не наче визнаючи свою поразку. Принаймні на деякий час. Алан повернувся і поморчився, побачивши, що на лобі в Роланда росте гуля. Е, «Він відключився». Сказав Кадберт Краще б він швидше приходив до тями Кадберт суворо глянув на нього Від звичних веселощів У голосі не лишилося й сліду Так Мовив він Звісно Твоя правда Сім Шиммі чекав біля підніжжя сходів Щовили вниз на кухню Тривожно переминаючись із ноги на ногу і чекаючи, поки Сей Торін повернеться чи покличе його. Він не знав, скільки часу вона пробула на кухні, але було таке враження, що минула вічність. Він жадав, щоб вона повернулася, але понад усе в світі. Він хотів, щоб вона привела із собою Сюзан Шими Шимі мучили погані перечуття щодо цього будинку і цього дня. Відчуття, що дедалі похмурішали як небо, що на заході вже почорніло від диму. Хлопець не мав жодного уявлення, що там відбувається, і чи це пов'язано з гуркотом грому, який долинув до його вух раніше. Але він хотів якнайшвидше забратися з того будинку, поки затьмарене димом сонце не закотилося за обрій, і його місце на небі не посів справжній місяць демон, а не те бліде видово, що прозирало вдень. Поворотні двері, що з'єднували коридори з кухнею, відчинилися, і звідти швидкою ходою вийшла Олів. Сама. «Так, вона в коморі», – мовила вдова мера, запустивши пальці в волосся, в якому вже пробувалася сивина. «Тільки це й вдалося витягти з тих двох сторожових псів. Я знала, що так і буде, щойно вони почали потякати своєю говіркою». Відповідного слова для позначення діалекту ковбою Меджесу не було. Проте у шляхетніших громадян Баронії його заміняла говірка. Олів знала обох пастухів, що охороняли комору, як будь-яка людина, що колись багато їздила верхи, пліткувала, і обговорювала погоду з іншими вершниками на крутоярі. Тож їй було добре відомо, що ці двоє могли розмовляти нормальною мовою, не переходячи на говірку. Ковбої вдалися до неї, щоб зобразити нерозуміння, і таким чином не відмовляти їй навпростець. З тієї самої причини й вона вдалася до обману, хоча за бажання могла легко відповісти їм власною говіркою. І обізвати їх так, як матері їх точно ніколи не називали. Я сказала їм, що на горі якісь люди, і я боюся, якби вони часом не поцупили срібла. Попросила їх вигнати злодіїв, а вони вдали з себе дурників. Ноабля сей. Чорт. Чорт. Ноабля. Не розмовляти, не розуміти. Спотворена іспанська. Шимі подумав, чи не назвати їх великими старими сучими синами, проте вирішив закраще промовчати. Олів нетерпляче міряла кроками до лівку і раз у раз кидала гнівні погляди на зачинені двері кухні. Врешті-решт вона зупинилася і знову поглянула на Шимі. «Вивертай кишені, подивимося, що в тебе там є». Шимі послухався. З однієї кишені він видубув маленький кишеньковий ніж – подарунок Стенлі Руїса і надгризану половинку печива. З іншої три фейерверки, дамські пальчики, велику бахкалку і кілька сірників. Забачивши фейерверки, Олів зблиснула очима. «Слухай мене, Шимі!» – почала вона. Вісім. Кадберт намагався ляпасами привести Роланда до тями, проте безрезультатно. Тоді Алан відсторонив його, став навколішки і узяв стрільця за руки. Йому ще ніколи не доводилося використовувати свій хист у такий спосіб. Але він чув, що таке можливо. Іноді так можна було достукатися до чиєїсь свідомості. Принаймні в деяких випадках. «Роланде, Роланде, прокинься! Будь ласка, ти нам потрібен!» Спершу нічого не відбувалось. Та невдовзі Роланд поврухнувся, щось пробурмотів і забрав свої руки за зеленових долонь. Поки його повіки розтулялися, обох хлопців ухопив той самий страх. Зараз вони не побачать його очей. Лише пекельне ружеве світло гряхтітиме в очницях. Але їхні побоювання не справдилися. Роланд дивився на світ власними очима. Холодними світлоблакитними очима снайпера очима стрільця. Він спробував зіп'ястися на ноги, проте спершу не зміг. Простягнув руки, і Кадберт узяв його за одну, а Алан за другу. Разом вони підвели його. І в той самий час Кадберт помітив дивну і жахливу річ. У Роландовому волосі з'явилися сиві пасма. Ще зранку їх не було, в цьому він був готовий заприсягтися. Утім, ранок уже був у далекому минулому. Скільки часу я провів без тями. Кінчиками пальців Роланд торкнувся гулі посеред лоба і поморщився. Недовго, відповів Алан. Хвилин за п'ять. Роланде, вибач, що вдарив тебе, але в мене не було вибору. Ця куля, мені здалося, що вона тебе вбиває. Певно, так і було, вона не розбилася, Алан мовчки показав на зав'язаний мішок. Добре, краще хай хтось із вас її повезе. «Я можу...» Він пошукав потрібного слова, а коли знайшов, то ледь помітна усмішка торкнула його в уста. «Піддатися спокусі...» – закінчив він. «Їдьмо до скелі вішальників. На нас чекає незавершена робота». Е... «Роланде?» – почав Кадберт. Уже тримаючись однією рукою за луку сідла, Роланд повернувся. Кадберт облизнув губи, і в вала насклалося миттєве враження, що він не наважиться спитати. «Якщо не ти, тоді я...» – подумав Алан, проте Берд зміг, вистрелив із себе ці слова суцільним потоком. «Що ти там побачив?» «Багато», – відповів Роланд. «Я багато бачив, але вже мало що пам'ятаю. Це те саме, що сон, коли подробиці вислизають із твоєї пам'яті. Дорогою розповім вам те, що не забув». Ви маєте знати, бо це кардинально змінить ваше життя. Ми повернемося до Гіладу, проте ненадовго. А куди подамося опісля. Вибираючись у сідло, поцікавився аван. На захід вирушимо на пошуки темної вежі. Звісно, якщо сьогодні залишимося живими. Їдьмо, на нас чекають цистерни. Дев'ять. Коли нагорі пролунав гучний вибух, двоє ковбоїв саме ліпили самокрутки. Від несподіванки обидва підскочили і перезирнулися. Коричневими цівками з недороблених цигарок на долівку посипався тютюн. Закричала жінка. Двері розчахнулися, і в проході знову з'явилася мерова вдова, цього разу в супроводі покоївки. Пастухи добре її знали. Марія Томас, донька старого з ранчо піаніно «Мерзенні злодії підпалили будинок!» Говіркою закричала до них Марія. «Ідіть, поможіть!» «Марія, сей, у нас наказ охороняти...» «Злочинницю, замкнену в коморі?» Спопиляючи її гнівним поглядом, прокричала Марія. «Ви дурні старі віслюки, ідіть, поки все не згоріло!» «Як ви тоді сей у Ленгілу, що стояли і затикали пальцями дірки в дупах, поки на ваших очах горів будинок?» «Ідіть!» – гаркнула Олів. «Чи ви боягузи?» Над їхніми головами у великій вітальні пролунало кілька менших вибухів, тож і підпалив дамські пальчики. А потім тими самими сірниками запалив портьєри. Двоє в Єйхос перезернулися. В Єйхос, старій, іспанська. Енделай. Ходімо, спотворена іспанська. Мовив старший, глянув на Марію і наказав їй вже неговіркою, а зрозумілою мовою. Наглянь за дверима. Отше й не зведу. Пообіцяла вона. Обидва старих поквапилися нагору. Один на ходу дістаючи болу, другий виймаючи спіхов, що висіли на поясі довгого ножа. Щойно жінки почули їхні кроки на сходах у дальньому кінці коридору. Олів кивнула Марії, і разом вони перетнули кімнату. Марія відкрила засув. Олів розчахнула двері. Сюзан відразу вийшла і несміливо всміхнулася. Від вигляду набряклого обличчя і кірки засохлої крові біля носа своєї господині Марія зойкнула. Покоївка простягнула руку, щоб торкнутися її обличчя, але Сюзен узяла її пальці і легенько стисла. «Як гадаєш, Торін захотів би мене такою?» – спитала вона, і лише тоді помітила свою другу рятівницю. «Ой, Олів, сей Торін, пробачте, я не хотіла бути жорстокою». — Але ви маєте повірити, що Роланд, якого ви знаєте як Віла де Аборна, ніколи Я жит... чудово знаю, — перебила її Олів. — Проте не гаймо часу на розмови. Тікаємо. Вони з Марією вивели сюзини з кухні, але не сходами, що вели нагору в будинок. Натомість вони рушили нижнім поверхом до дальнього краю північного крила будинку, де розташовувалися різні комори. У коморі для бакалії Олів наказала їм зачекати і кудись пішла. Її не було близько п'яти хвилин, але Сюзен і Марії цей час здався вічністю. Повернулася Олів, вдягнена в пістряве пончо, в якому вона потопала. Накидка могла належати її чоловікові, проте Сюзен подумала, що й для покійного мера вона б теж виявилася занадто великою. Нижній край Олів запхала в джинси, щоб не наступити на нього і не впасти. На руці, наче ковдри, вона несла ще дві накидки, менші й легші. «Вдягніть це!» – сказала Олів. На дворі буде зимно. Вийшовши з комори, вони рушили вузьким коридором для слуг на заднє подвір'я. Там, якщо пощастить, якщо Мігель досі у відключці, на них має чекати шим із кіньми. Олів усією душею сподівалася, що не виникне ніяких перешкод. Вона хотіла, щоб до заходу сонця Сюзан уже була далеко від Гембрі. І до сходу місяця. Десять. Вони схопили Сюзан, розповів Роланд друзям дорогою до скелівішальників. Це перше, що я побачив у кулі. Це було сказано таким байдужим тоном, що Кадберт мало не усадив коня. Від палкого закоханого, яким Роланд був в кілька місяців, не лишилося і сліду. Скидалося на те, що стрілець знайшов у рожевому повітрі всередині кулі свою мрію, і якась частина його я досі перебувала всередині, переслідуючи її. Чи це мрія переслідує його? – подумав Кадберт. «Що? – не повірив своїм вухам Алан. – Сюзен схопили. як, Хто? З нею все гаразд? – Джонас. Він бив її, але завдав не надто великої шкоди. Вона одужає і, і житиме. Якби я вважав, що їй щось загрожує, то тієї ж миті розвернув би коня. Попереду, то з'являючись, то зникаючи в куряві, не наче міраж видні ласкеля вішальників. Кадберт помітив тьмяні сонячні відблиски на цистернах і людей. Багато людей. І коней. Він погладив свого коня по шиї і глянув на Алана, щоб переконатися, що автомат Ленгіла у нього. Все було гаразд. Кадберт тягнув рукою собі за спину, перевіряючи, чи рогатка на місці. На місці. А ще в його шкіряній сумці для набоїв на додачу до сталевих кульок тепер було повно великих бахкалок, які вкрав Шимі. «Він щосили стримує себе, аби не повернути», – подумав Кадберт. І ця думка трохи його заспокоїла. Часом Роланд його лякав. У ньому було щось таке, що не назвеш сталевою волею, бо це щось більше за неї. «Якесь божевілля. Коли воно затьмарювало йому розум, ти радів, що воно на твоєму боці. Але досить часто тобі хотілося, щоб його взагалі не існувало. На будь-чиєму боці». «Де вона?» – Алан. Рейнольдс відвіз її до будинку на набережній. Її замкнено в коморі. Чи було замкнено? «Сказати точніше не можу, бо…» – Ролан замислився. Куля бачить далеко, але часом в ній можна побачити більше. Часом вона показує майбутнє, яке вже відбувається. «Е, «А як може майбутнє вже відбуватися?» – не зрозумів Алан. «Не знаю і не думаю, що так було завжди. Гадаю, це радше пов'язано зі світом, ніж із Мерліновою веселкою. Час став якийсь дивний. Ми ж це знаємо, правда? Іноді все просто кудись зникає». Так, наче скрізь є тонкоходи, що порушують плин подій. Але Сюзен у безпеці. Мені це достеменно відомо і цього досить. Шим їй допоможе. Чи вже допомагає? Джонас чомусь не догледів Шимі, і той пішов слідом за Сюзан. Пощастило, Шимі. Зрадівала, не викинув у повітря кулак. Ура! А потім? А що буде з нами? Ти бачиш нас у майбутньому? Ні. Ця частина промайнула якось занадто швидко. Я ледве встиг оком скинути, як куля потягнула мене далі. Точніше, помчала. Але я бачив на обрії дим. Це я пригадую. То міг бути дим від цистерн, що горіли, чи купи гілля перед входом до каньйону, чи від того і того разом. Гадаю, ми прорвемося. Кадберт якось дивно поглядав на свого давнього друга. Молодий чоловік... Повуха закоханий, настільки закоханий, що Бертові довелося зацідити йому в обличчя, щоб повернути до реальності. Куди подівся той молодий чоловік? Що спричинило такі разючі зміни і появу тих сивих пасом? «Якщо, здійснивши заплановане, ми виживемо», – сказав Кадберт, не зводячи прискіпливого погляду зі стрільцевого обличчя. «Вона чекатиме нас на шляху, правда, Роланда?» Він побачив, як обличчя Роланда спотворила гримаса болю. І одразу все збагнув. Закоханий нікуди не подівся, проте куля відібрала в нього всю радість кохання, натомість лишивши тільки сум. А ще в нього з'явилася нова мета, це Кадбер теж відчував дуже добре, про яку він незабаром їх повідомить. «Я не знаю», – відповів Роланд. Мені здається, я навіть сподіваюся, що ми її не зустрінемо, бо нас колишніх вже нема і ніколи більше не буде. Що? Цього разу Кадберт все-таки натягнув поводи, щоб осадити коня. Роланд дивився на нього досить спокійно, проте в його очах стояли сльози. Ми дурники Ка, сказав стрілець. Сюзен каже, що Ка як вихор. Із Кадберта ліворуч він перевів погляд на Алана, котрий супроводжував його праворуч. Наша К це вежа, а надто моє, але всю зене інша К, і вона не належить до мого К, та й Джон Фарсон теж. Ми виступимо проти його людей не для того, щоб його перемогти, а лише тому, що вони стоять на нашому шляху. Він підняв руки, потім знову опустив їх, неначе промовляючи. «Що ще ви хочете від мене почути?» «Вежі не існує, Роланде», – терпляче сказав Кадберт. «Я не знаю, що ти там побачив у тій кулі, проте вежі не існує. Це просто символ, як Келли чи хрест людини Ісуса, але насправді, як реальної споруди, її нема». «Ні», – заперечив Роланд, – «вона існує». Вони недовірливо на нього поглянули і не помітили на його обличчі ні тіні сумніву. Вона реальна, і наші батьки про це знають. За темним краєм, я не знаю, як він називається, це одна з тих речей, що забулися. Лежить при кінцевий світ, а в тому світі стоїть темна вежа. Її існування наші батьки тримають у великій таємниці, що всі ці роки, поки світ котився у прірву, об'єднувала їхній катет. Коли ми повернемося до гіладу, якщо повернемося, але тепер я в цьому не сумніваюся. Я розповім їм, що бачив, і вони підтвердять мої слова. «Ти бачив усе це в кулі?» – спитавалан тихим голосом, у якому бриніла побожність. «Я багато що там бачив. Але не Сюзен Дельгадо», – уточнив Кадберт. «Ні. Коли ми покінчимо з тими вояками біля скелі, а вона розпрощається з Меджесом, її роль у нашому катеті скінчиться. У кулі переді мною поставили вибір. Сюзен із життя з нею як чоловіка і батька дитини, яку вона вже носить під серцем. Чи вежа? Тремтячою рукою Роланд витер обличчя. Я б не вагаючись обрав Сюзен, якби не одне але. Вежа руйнується, і якщо вона впаде, то потягне за собою все, що підвладне нашому розумінню. Настане хаос, який навіть уявити годі. Ми мусимо вирушати на її пошуки. І ми вирушимо. Очі на його ще молодому, невкритому зморшками обличчя були древніми очима вбивці, які Едді Дін вперше побачить у дзеркалі вбиральні повітряного лайнера. Та сльози, що в них зараз стояли, були достото дитячими. Утім, у його голосі нічого дитячого не було. Я обрав вежу. Це мій обов'язок. Нехай вона проживе довге, щасливе життя з іншим чоловіком. З часом так і буде, а я вбираю вежу. 11. Сюзен вибралася на пілона, якого Шимік квапливо провів на задні подвір'я, спершу підпаливши штори у великій вітальні. Олів Торін їхала на одному з жеребців Баронії, а в неї за спиною сидів Шимі, тримаючи в руці повід капризного. Марія випустила їх, побажала щасливої дороги і зачинила за ними задню браму. Сонце вже хилилося до заходу, і вітер розвіяв дим, що оповив був усе довкола. Хай що сталося в пустелі, все вже скінчилось. Чи відбувалося в якомусь іншому зрізі того самого теперішнього часу? Роланде, нехай тобі добре ведеться, подумала Сюзан. Скоро я буду з тобою, любий, так скоро, як тільки зможу. Чому ми їдемо на північ? через півгодини мовчанки спитала вона у Олів. Бо Сікоустроуд найбільше нам підходить. Але ж Сікоустроуд, сидь! Вони побачать, що ти зникла, і спершу обшукають будинок, якщо він, звісно, не згорів ущент. «А не знайшовши тебе, поїдуть на захід великим шляхом». Вона кинула на Сюзен погляд, що ж ніяк не міг належати тій нерішучій, трохи розгубленій Олів Торін, яку знали люди в Гембрі. Чи то пак вважали, що знають. І «Якщо б же навіть я знаю, в якому напрямку ти б вирушала, то ті, кого нам ліпше уникати, і погатів». Сюзен мовчала, надто збентежена, щоб говорити. Проте Олів здавалося зрозуміла, про що вона мовчить. І Сюзан була вдячна їй за це. «Поки вони розкумекають, куди треба їхати, вже буде темно. Сьогодні ми переночуємо в одній з печер на узбережжі за п'ять миль звідси. Мій батько був рибалкою, і кому як не мені знати всі ті печери?» Думка про печери, де вона з гралася, здавалося, додавали їй на снаги. «Завтра, якщо захочеш, поїдемо на захід». Боюся, тобі доведеться якийсь час потерпіти пишне тіло стару вдовицю в ролі наставниці. Змирися з цим. «Ви надто добра, вдячно мовила Сюзан. «Треба було відправити нас із шими самих сей. І куди б я повернулася? у їх наказів не слухаються навіть ковбої на моїй власній кухні. Усім тепер заправлятиме Френ Ленгіл, і в мене немає жодного бажання пересвідчуватися на власні очі, що він впорається». А надто, якщо він вирішить, що мене треба позбутися, оголосить мене божевільно і запроторить до якоїсь гасієнди з гратами на вікнах. Чи мені треба було лишитися, щоб побачити Геша Ренфру в ролі нового мера і як він закидатиме ноги в чоботях на мій стіл? І Олів розсміялася. Мені так прикро, сей. Пізніше поділимося, що кому болить. Навдиву вижив весело промовила Олів. «А поки що найважливіше для нас – непоміченими дістатися тих печер. Всі мають думати, що ми розчинилися в повітрі. Чекайно!» ну. Олів спинила коня, встала в стременах, озирнулася, кивнула, а потім повернулася в сідлі таким чином, щоб мати змогу розмовляти з Шимі. «Молодий чоловіче, вам час осідлати свого вірного мула і повернутися до будинку на набережній!» «Якщо за нами буде погоня, ви маєте відволікти її, зронивши кілька добре виважених слів. Ви це зробите?» «У мене немає добре виважених слів, сей Торін», – перелякано відказав Шимі. «У мене взагалі рідко бувають слова. дурниці. Олів поцілувала Шимі в чоло. «Повертайся швидким клусом». «Якщо на той час, коли нижній край сонця торкнеться пагорбів, не помітиш жодних переслідувачів, повертай на північ чи їдь за нами. Ми чекатимемо на тебе біля стовпа з дороговказом. Знаєш, де це?» Шимі мав певне уявлення, хоча цей стовп стояв на крайній півночі його крихітних знань географії. «Червоний? На ньому ще таке сомбреро і стрілка, що вказує на містечко. Саме так». Доберешся ти туди лише з настанням темряви, але ця ніч буде місячною. Якщо ти повернешся не одразу, ми зачекаємо. Але ти повинен їхати і змусити будь-кого, кому заманеться поїхати цим шляхом, звернути деінде, інде. Розумієш? Шимі зрозумів. Він зісковзнув із коня Олів, підкликав до себе капризного і виліз йому на спину, скривившись від болю в укушеному місці. Так і буде, Олівсей. Добре, Шимі, добре. «Тоді рушай!» «Шимі!» – покликала Сюзан. Підійди на секунду, будь ласка!» Він наблизився, притискаючи капелюх до грудей, і дивлячись на дівчину знизу вгору поглядом, сповненим німого обожнювання. Коли його мул опинився поряд, Сюзен нахилилася і міцно поцілувала його. Не в чоло, а просто в губи. Шимі мало не зомлів. «Дякую, Сей!» – сказала вона. «За все дякую!» Шимі кивнув, потім, здобувшись хіба що на шепіт, він мовив. «Це було лише Ка, я знаю, але я люблю тебе, Сюзен Сей. Їйдь собі, скоро побачимося, я чекатиму». Але скоро не судилося настати. Їдучи на мулі на південь, Шимі озирнувся один-єдиний раз і помахав рукою. А Сюзен помахала у відповідь. Більше шиммі її не бачив, і в певному сенсі йому пощастило. 12. Латіго виставив вартові застави за милю до скелі вішальників, але білявий хлопець, котрого Роланд, Кадберт і Алан зустріли на під'їзді до цистерн, здавався збентеженим, невпевненим у собі і, вочевидь, не становив жодної загрози. Довкола рота і на носі в нього квітнули виразки від цинги, що свідчили про те, що люди, яких Фарсон відправив на це завдання, скакали дуже швидко, не маючи практично жодних запасів свіжих харчів. Коли Кадберт продемонстрував сігул доброго чоловіка, руки складено на грудях, ліва над правою, тоді обидві простягнені до людини, з якою вітаєшся. Білявий вартовий, полегшено всміхаючись, зробив те саме. «А що там за буча вчинилася?» – спитав він із сильним акцентом внутрішнього світу. Роланд подумав, що він, напевно, нордит. «Та то через тих трьох, які вбили парочку великих ЦБ, тоді втекли в гори», відповів Кадберт напрочуд прочуддало копіюючи акцент хлопця. Коли йшлося про звуконаслідування, йому не було рівних. «Був бій, зараз уже все позаду, але билися вони, наче в них біс вселився». І «Що таке...» Нема часу», – відрубав Роланд. «Веземо пеші. Він схрестив руки на грудях, а потім простягнув їх уперед. «Гайл, Фарсон». «Добрий чоловік!» – енергійно відгукнувся блондин і відсалітував з усмішкою, що наче промовляла Кадбертові. «Якби було більше часу, я би познайомився з тобою ближче, розпитав, звідки ти і хто твої родичі». Вони проминули його і потрапили до периметра Латіго. Ось так, запросто. «Пам'ятай правило, стріляй і тікай», – нагадав Роланд. «Ніде не затримуємося, куди не влучимо, те залишаємо. Другого шансу не буде». «О, боги, навіть жартума такого не кажи!» Але на обличчі Кадберта блукала усмішка. Він дістав із примітивної кобури рогатку і великим пальцем натягнув джугут. Тоді лизнув палиці, виставив на вітер. З цього боку можна було не чекати сюрпризів. Вітер був сильний, проте дмухав йому спини. Алан зняв з плеча автомат Ленгела, з сумнівом глянув на нього, а потім смикнув заковзний замок. «Щодо цього я не впевнений, Роланде. Він заряджений, і, здається, я знаю, як із нього стріляти, але...» «То стріляй!» – мовив Роланд. У трьох вони пришпорили кони, і цокіт їхніх копит далеко розносився просторами твердого сланцю. Налітав вітер, надимаючи їхні накидки спереду. «Саме для цього його і призначено. Якщо заклинить, кидай його і стріляй з револьвера. Ти готовий?» «Так, Роланде?» «Берте?» ж. Із неймовірно перебільшеним гембрійським акцентом озвався Кадберт. «А як же, а як же?» Попереду коло цистерн сновигали групи вершників, здіймаючи в повітря стовпи куряви. Готували колону до від'їзду. Ті, що не сиділи в сідлі, а пересувалися пішки, зацікавлено зіркали на новоприбулих, проте тривоги не виявляли. І дарма. Ця помилка стала для них фатальною. Роланд витяг обидва револьвери. «За Гілеад!» – закричав він. «Гайл! За Гілеад!» І пришпорив вітра, переходячи на галоп. Двоє друзів не відставали. Кадберт знову опинився посередині. Він сів на свої поводи і міцно стиснутими губами тримав віяло з сірників, що стриміли на всі Стрільці налетіли на загін, що охороняв скелю вішальників, як справжні фурії. Тринадцять Через 20 хвилин, як Шимі було відправлено назад на південь, дорога круто повернула, і Сюзен та Олів мало не наштовхнулись на трьох вершників. У навскісних променях при західного сонця Сюзен побачила, що той, хто був посередині, мав на руці татуювання у вигляді синьої труни. Рейнолдс. Всередині в неї все похололо. Чоловіка ліворуч від Рейнольдса, у поплямованому капелюсі із з повікою на одному оці. Вона не знала, але той, хто був праворуч і скидався на пастора з кам'яним серцем, був Ласло Раймер. Саме на нього, спершу зловтішно посміхнувшись до Сюзен, перевів погляд Рейнолдса. «Ми з Ласом навіть не встигли як слід пом'янути його покійного брата. Канцлера чого забажаєте? І міністра красно вам дякую», – мовив Рейнолдс. Щойно приїхали до міста, а тут такий капут, нате їдьте. Я не збирався, але хай йому грець, та стараться щось, та вона навіть трупу мовить зробити мінет. Даруйте за брутальність. Есей, дельґадо, я гадаю, що у вашої тітоньки трохи зсунувся дах. Наші вона... друзі мертві, перебивши, повідомила йому Сюзан. Рейнольдс затнувся, а потім знизав плечима. Що ж? Може сі, а може но. Взагалі-то я вже давно собі постановив, що поїду звідси без них, хай що вони думають з цього приводу. Але зостатися ще на одну ніч я можу. Усі ці жнива. Я так багато чув про те, як їх відзначають у зовнішній дузі, А надто мене цікавить святкове багаття. Одноокий байдуже розсміявся. «Пропустіть нас!» – наказала Олів. «Ця дівчина нічого не зробила, власне, як і я. Вона допомогла й деаборно втекти», – озвався Раймер. «Випустила вбивцю твого чоловіка і мого брата. Навряд чи це можна назвати нічим. Можливо, боги виправдають кімбу Раймера на тій галявині, де закінчується земний шлях», – відповіла Олів. «Але поки що правда не втішна». Він поцупив половину коштів зі скарбниці цього міста, і те, що не віддав фарсу, нові лишив собі. Зачувши ці слова, Раймар сахнувся, мову «Ти не знав, що я в курсі? Гасло, мені варто було б розсердитися на те, що ви всі настільки мене недооцінювали. Та тільки нащо мені взагалі перейматися через те, що такі, як ви, про мене думають? Чи не думають? Я знаю достатньо, щоб мене нудило від цього». «Я знаю, що саме чоловік, котрий перебуває зараз перед тобою, швидше Толи... за пельку!» Пробурмотів Раймер. «Швидше за все і виконав цю брудну роботу. Випустив чорний дух твого брата з його тіла. Сея Рейнолдса бачили зрання в тому крилі. Так мені казали...» «Заткнися, лярво!» і «Я в це вірю!» «Краще послухайся його поради і тримай язика на припоні!» Сказав Рейнолдс. Утім, йому вже було не так весело. Йому не подобається, що люди знають про його злочин, подумала Сюзан. Не подобається навіть попри те, що зараз він головний, і вони не зможуть йому нашкодити. Без Джонаса він ніхто, практично нуль. Це йому теж добре відомо. Дайте нам проїхати, сказала Олів. О, ні, Сей, цього я зробити не можу. Ну то я вам допоможу. Ще під час розмови, непомітно сягнувши рукою під свою накидку, що більше пасувала би якомусь велетневі, тепер вона витягла звідти величезний старовинний пістоля з руків'ями з пожовклої слонової кістки зі стволом старезного тьмяного срібла, прикрашеним філігранню. Корок був мідним. Олів не могла до ладу навіть дістати зброю. Пістоль зачепився за край накидки і довелося виборсуватися. Зводити курок вона теж не вміла, зробити це вдалося лише з другої спроби, та й то обома великими пальцями. Проте, побачивши в неї в руках старезний мушкетон, чоловіки заклякли, мов громом уражені. І Рейнольдс не був винятком. З відвислою щелепою сидів на коні. Джонас би заплакав. «Хапайте її!» – заверещав надтріснутий голос старої з-за спин чоловіків, що перегородили дорогу. «Чого заклякли критини? Хапайте!» Стрепанувшись, Рейнолд потягнувся до власного револьвера. Він був спритний, проте дав Олів занадто велику фору і тепер відставав у часі. Він лише діставав револьвер із кобури, а мерова вдова наставила на нього цівку пістоля і, заплющивши очі, як маленька дівчинка, котру примушують їсти щось огидне, натиснула на гачок. Спалахнула іскра, проте вологий порох лише засмучено схлипнув і зник у хмарці синього диму. Куля, достатньо велика, щоб знести Клайві Рейнолсу півголови, якби пістоль не дав осічки, залишилася у стволі. Наступною миті прогримів револьвер Рейнолса. Заїржавши, кінь Олів заточився назад, і його вершниця впала. Бо в помаранчевій смузі її пістрявого пончо, смузі, під якою билося її серце, з'явився чорний отвір. Сюзен закричала, і власний крик долинув до неї, наче здаля. Кричати вона могла ще довго, проте зачула цокіт копит поні за спинами чоловіків на дорозі. І все збагнула. Збагнула ще до того, як чоловік із одним заплющеним оком наблизився, щоб узяти її під варту. І її крики стихли. Загнаного поня, що привіз відьму до Гембрі, замінило новим. Але віз був той самий. Ті самі загадкові знаки, той самий кучер. Грея сиділа, стискаючи віжки в своїх хижих пазорах. Її голова гойдалася з боку в бік, як у ржавого старого робота. В її усмішці не було й тіні гумору. Так міг би шкіритися труп. «Здоров, моя перепілочка!» Назвала вона її достоту так, як тоді, тієї ночі багато місяців тому, коли Сюзен прийшла до неї для перевірки цноти. Тієї ночі, коли Сюзен більшу частину шляху пробігла, просто тому, що її переповнювала жага життя. Вона прийшла до Реї під місяцем-цілунком, і її серце від бігу билося швидше, а щічки зарум'янилися. Дорогою вона співала «Безжурне кохання». «А твої друзяки харцизяки поцупили в мене кулю!» – поскаржилася Рея, зупиняючи поні перед вершниками. Навіть Рейнолд здивився на неї згори вниз із якоюсь тривогою. «Забрали в мене гарненьку цяцьку! От що наробили твої коханці! Покитьки, мерзота! Але поки вона була у мене, я багато бачила Егеш! З нею можна і в майбутнє заглядати!» Батько, я позабувала, але тільки не те, кудою ти підеш, Ясочко. Не те, кудою тебе повезе те стерво, що тепер валяється там на дорозі. А тепер час їхати до міста!» Злобна посмішка розтяглася до вух. «Пора на ярмарок!» «Відпустіть мене!» – сказала Сюзан. «Відпустіть, якщо не хочете відповідати перед Роландом з Гілеаду!» Не звертаючи на неї уваги, Рея заговорила до Рейнолса. Зв'яжіть її руки попереду і поставте ззаду у візок. Люди хочуть її побачити, а як хочуть, то побачать. Якщо її тітонька зробила все правильно, людей у місті буде чимало. Тож хутенько вантажте її і їдьмо. 14. Лише одна чітка думка встигла промайнути в голові Алана. «Ми могли обминути їх? Якщо Роланд каже правду, тоді важливим є лише магічний кристал, а він вже у нас? Ми могли обминути їх стороною?» Та, звісно, це було неможливо. Проти цього повстали б сотні поколінь у стрілецькому родоводі. Вежа не вежа, а попускати злодіям не слід, тим паче якщо їх можна спинити. Нахилившись вперед, Алан прошепотів на вухо своєму коневі. «Тільки спробуй піді мною затанцювати чи стати на диби, коли я відкрию вогонь, і я прострелю тобі довбешку. Обігнавши обох на своєму міцнішому коні, Роланд повів їх у бій. Чоловіки, що скупчилися найближче до них, п'ятеро чи шестеро верхи, ще дюжина чи більше піших, що оглядали биків, які притягли сюди цистерни, тупо вирячилися на них, аж поки Роланд не почав стріляти». З першим пострілом вони порснули на всі біч, як налякані куріпки. Жодного з вершників не уминула його куля. Їхні коні розбіглися, не розбираючи дороги, тягнучи за собою поводи, а один із жеребців навіть свого мертвого вершника, чия нога застрягла в стремені. Хтось десь волав «Розбійники, розбійники, на кони одоробла!» «Алане!» – закричав Роланд на повному скаку. Перед цистернами для захисту вже шикувалася в незграбний ряд, а радше до докупи. Жменька вершників і озброєних піших. «Давай, давай!» Алан підняв автомат, притулив ржавий приклад нижче плеча і покликав на допомогу усі свої мізерні знання про скорострільну зброю. «Цілитися низько, поливати вогнем швидко і рівномірно». Він натиснув на гашетку і скоростріл проривів у порохняві повітря. Швидкими поштовхами пішла в плече віддача, а з перфорованого ствола полився яскравий синій вогонь. Алан водив зліва направо, цілячись у високі сталеві буки цистерн, понад головами гори захисників, що з криками розбігалися хто куди. І одна з цистерн справді вибухнула. Такого вибуху Алан не чув ще ніколи. Потужний гортанний розрив, що супроводжувався яскравим спалахом червоно-гарячого вогню. Сталева оболонка в повітрі розпалася навпіл. Одна половина пролетіла 30 ярдів і палаючою кучугурою приземлилася на землю пустелі. Друга піднялася разом зі стовпом чорного диму. Дерев'яне колесо, охоплене вогнем, промайнуло небом і впало, тягнучи за собою шлейф, іскор і скалок. Люди з Лементом розбігалися. Вершники в паніці пригинали голови до ший своїх коней. Довівши траєкторію вогню до кінця ряду цистерн, Алан повернув цівку в зворотній бік. Автомат у його руках розжарився до червоного, але він не спускав пальця з гашетки. У цьому світі користуватися чимось слід було доти, доки це щось працювало. Кінь під ним скакав так, наче зрозумів кожне слово з того, що Алан прошепотів йому на вухо. «Ще одне, Треба ще одну!» Але підірвати ще одну цистерну він не встиг. Замовк скоростріл. Можливо, механізм заклинило, чи спорожнів магазин. Жбурнувши його на землю, Алан витяг револьвер. Десь у нього за спиною заспівала кадбертова рогатка, перекриваючи навіть крики чоловіків, цокіт копити, стогоніння вогню в цистерні. Алан побачив, як велика бахкалка, шипляче писала в небі дугу і впала саме там, куди цілив кадберт – у калюжу нафти, що натекла під колеса цистерни з написом Санноко. Якусь мить Алан чітко розрізняв вервечку дірок у блискучому боці цистерни. Дірок, який він пробив скорострілом Саїленгіла. А потім щось затріщало, і фейерверк вибухнув. За мить отвори в цистерні запалах котіли. Нафта, що натекла з них, зайнялася. «Тікай!» – завелав чоловік у бойовому капелюсі. «Вона зараз вибухне! Вони всі!» Алан застрелив його в голову, а наступною миті вибухнула і друга цистерна. Шмат сталі вирваний вибухом відлетів у бік, приземлився в калюжу нафти серця, що стрімко збільшувалася під третьою цистерною, і це спричинило її вибух. У повітря, як від поховального багаття, затьмарюючи небо і щільною палиною затуляючи сонце, здійнявся стовп чорного диму. 15 Роланд, як і всі 14 стрільців, що проходили навчання, отримав детальний інструктаж щодо зовнішності шести генерал-лейтенантів Фарсона. Тож чоловіка, що біг до загону вершників, упізнав одразу. Джордж Латіго. Роланд міг би підстрелити його на бігу, проте не хотів, щоб вороги відбулися так просто. Натомість він застрелив чоловіка, що біг назустріч Латіго. Латіго загальмував на підборах, кинув на Роланда сповнений ненависті погляд і знову побіг, гукаючи когось іншого, волаючи до вершників, що скупчилися подалі від зони вибухів. Ще дві цистерни злетіли в повітря залізними кулаками вдаривши по Роландових барабанних перетинках, безстрійньо висмоктавши йому з легень повітря. Початковий план полягав у тому, що балан попробував цистерни, а Кадберт підпалив розлиту нафту за допомогою фейерверків, пущених з рогатки. Єдина велика бахкалка, якою він вистрілив, довела, що план цілком здійсненний. Проте перший постріл з рогатки виявився й останнім, останнім, у якому була потреба. Легкість, з якою стрільці проникли у ворожий табір і посіяли паніку, можна було списати на недосвідченість в тому бійців. Проте розташування цистерн було на совісті Латіго, лише його помилкою і більше нічиєю. Це він наказав поставити їх близько одна до одної, і тепер вони по одній вибухали. Щойно зайнялася перша, шансів зупинити процес уже не було. Ще до того, як Роланд підняв ліву руку і описав у повітрі коло, даючи Алану і Кадберту команду припинити вогонь, справу було зроблено. Табір Латіго охопило пекельне полум'я, і плани Джона Фарсона щодо моторизованої атаки перетворилися на дим, який розвіював тепер вітер Фіндеанію. «Їдьмо!» – закричав Роланд. «Уперед! Уперед! Уперед!» Вони поскакали на захід у бік каньйону петлі, і повзліви в ухо Роланда продзищала куля. Одна єдина впродовж усього нападу стрільців на цистерни. 16. Не тямлячись розлючений, Латіго вергав блискавки, і, напевно, лише це рятувало його від думок про те, що зробить з ним добрий чоловік, коли дізнається про цю поразку. Поки що єдине, що його хвилювало, впіймати тих чоловіків, що влаштували йому засідку, якщо взагалі могло йтися про засідку в пустелі. Чоловіків? Ні. Це зробили хлопчиська. Латіго знав, ким вони були. Як їм вдалося сюди пробратися, він не розумів, але про них самих йому було добре відомо, і їхні дні скінчаться просто тут, на сході від лісів і пагорбів. Гендриксе. гаркнув він. Гендрикс був єдиним, хто спромігся втримати своїх людей, півдюжине, всі на конях. Гендриксе, до мене. Поки Гендрикс їхав до нього, Латіго дзигою крутнувся в інший бік і побачив купку чоловіків, що витріщалися на ухоплені вогнем цистерни. Від вигляду їхніх відвислих щелепи, тупих юних фізій, йому до сказу захотілося вирищати і тупотіти ногами. Але він відмовився від цієї спокуси. І спромігся зосередитися бодай на одному. На нападниках, які за жодних обставин не мали вийти сухими з води. «Ви!» – загорлав він до чоловіків. Один із них повернувся, інші – ні. Широкими кроками Латіго попрямував до них, на ходу виймаючи пістолет. Втелющив його в руку тому, хто обернувся на звук його голосу, і навмання показав на одного з тих, хто не послухався наказу. «Застрель того йолопа!» У заціпанінні, не наче людина, який здається, що вона спить, солдат підняв руку з пістолетом і вистрелив у чоловіка, на котрого вказав Латіго. Нещасний, смикаючи кінцівками, повалився на землю. Інші відвернулися. «Добре!» – сказав Латіго і забрав пістолет. «Сер!» – закричав Гендрикс. «Сер, я їх бачу! Я добре бачу ворога!» Вибухнуло ще дві цистерни, і кілька уламків сталі полетіло в їхній бік Дехто попригинав голови, Латіго навіть оком не змигнув І Гендрикс теж Молодчина На щастя, хоч один виявився нормальним у всьому цьому кошмарі «Мені наздоганяти їх, сер!» «Я візьму твоїх людей, Гендрикса, і наздожену їх сам! Пусти цих віслюків перед нами!» Він повів рукою в бік чоловіків, чия увага тепер перемістилася з охоплених полум'ям цистерн до трупа їхнього товариша. «Збери їх стількох, скількох зможеш. У вас є сурмач?» «Так, сер, Рейнз, сер. Гендрикс повернувся, махнув рукою, і до них під'їхав прищавий юнак із переляканим виразом обличчя. Дещо пом'ятий горн на пошарпаній стрічці висів у нього на грудях. «Рейнзе, ти з Гендриксом!» – скомандував Латіго. «Так, сер. Гендрикса, збери якнайбільший загін, але не зволікайте. Вони прямують у бік каньйону. Наскільки мені відомо, звідти нема виходу. Якщо я не помиляюся, то скоро ця місцина перетвориться на стрільбище. Так, сер, хижо оскалився у відповідь Гендрикс. За їхніми спинами, не перестаючи, вибухали цистерни. Сімнадцять Озирнувшись, Роланд не повірив очам. Стоп чорного диму, що здіймався в небо, був просто колосальним. Попереду він бачив купу гілля, що затуляла вхід до каньйону. І хоча вітер віяв у інший бік, стрілець усе ж чув пронизливе скавоління тонкоходу, що позбавляло розуму. Він простягнув руки, сигналізуючи Кадбертові Аллану про зупинку. На їхніх очах зняв на шийну хустку, скрутив її як мотузку і обв'язав нею собі голову в такий спосіб, щоб вона прикривала вуха. Друзі наслідували його. Як-то кажуть, нема чубід взувай по столи. І стрільці рушили далі на захід. Тепер їхні видовжені як скелети тіні тягнулися пустелею за ними. Озираючись, Роланд бачив, що їм навздогін мчать два загони вершників. Роланд подумав, що перший очолює Латіго, який навмисне трохи притримує своїх вояків, щоб два загони могли об'єднатися і напасти разом. «І це добре», – подумав він. Вони втрьох, відстаючи одне від одного, їхали до каньйону Петлі, і собі притримуючи коней, щоб дати своїм переслідувачам змогу скоротити відстань. Раз у раз земля здригалася від чергового вибуху, то вибухали поза цистерни. Роланд не переставав дивуватися, як легко їм вдалося перехитрити ворога, а надто після битви з Джонасом і Ленгелом, яка мала б мобілізувати підозріливість, згадалося одне свято жнив сивої давнини. і ми з Кадбертом тоді було щонайбільше по сім років. Тоді вони бігли вздовж ряду настромлених на жердини опудали, збивали їх по одному палицями. Бах, бах, бах. Незважаючи на хустку, дзижчання тонкоходу проникало йому в мозок і змушувало сльозитися очі. Позаду він чув вигуки і крики переслідувачів і насолоджувався. Люди Латіго зважили свої шанси, дві дюжини проти трьох, до того ж їм на допомогу поспішало ще більше військо, і знову піднеслися духом. Роланд спрямував вітра у вузьку прогалину в звалищі гілля, що позначало собою вхід до каньйону петлі. 18. Весь розпашілий Гендрикс порівнявся з Латіго. Сер, дозвольте доповісти. Доповідайте. У мене двадцятеро людей і втричі більше солдатів скачуть щодуху, щоб приєднатися до нас. Але Латіго не слухав його. Його очі перетворилися на дві крижини, що пламеніли яскраво синім світлом. Губи під вусами скривилися у ледь помітній жорстокій посмішці. Радні, звернувся він до Гендрикса на ім'я та так ніжно, наче до коханої. «Сер?» здається, вони їдуть усередину, родні. Так, дивися. Я впевнений, ще дві хвилини і буде пізно повертати назад. Він підняв револьвер, поклав для рівноваги ствол на передпліччя і вистрелив навздогін трьом вершникам швидше від радості, ніж від бажання поцілити. Так, сер, дуже добре, сер. Гендрикс повернувся і енергійно помахав своїм солдатам. Змикай ряди. 19. Спішитися. закричав Роланд, коли вони опинилися біля лінії кучугури віття. Від неї линув запах, сухий маслянистий водночас, як квіття багаття, що чекає не дочекається, коли його запалять Він не знав, чи Латіго загальмує, коли побачить, як вони залишають коней біля входу до каньйону Але йому було байдуже Ці породисті коні з гіладу були чудові, а вітер за останні кілька місяців став йому справжнім другом Роланд ні за що не повів би його, чи коней друзів у каньйон, у пастку між вогнем і тонкоходом Хлопці блискавично злетіли з коней. Алан зірвав з луки сідла мішок на шворці і перекинув його через плече. Коні Кадберта і Алана, іржучи, відразу поскакали геть повзагату з гілля, але вітер на мить завагався, дивлячись на Роланда. Біжи, поплескав його Роланд по крупу. Рятуйся, і вітер поскакав, тільки хвіст замайорів на вітрі. Кадбер і Алан прослизнули в щілину між гіллям. Роланд вчинив так само, але спершу кинув погляду униз, щоб переконатися, що рівчаки з порохом на місці. Порох нікуди не подівся і досі був сухий. Відтоді, як вони його засипали, з неба не впало ані краплини дощу. «Кадберта сірники!» – звелів він. Простягаючи йому сірники, Кадберт так широко посміхався, що дивно, як його зуби взагалі не повипадали з рота. «Ми підігріли їхній інтерес до життя, правда ж, Роланде?» А вже ж!» Погодився Роланд і собі, всміхаючись. «А тепер йди, вибирайтеся розколеною нагору!» «Е, дозволь мені це зробити!» – попросив Кадберт. «Ну, будь ласка, Роланде, ви з Галаном і а я лишуся! В душі я палі, я завжди мав до цього схильність!» «Ні!» – рішуче відказав Роланд. «Ця частина завдання моя, і не сперечайся, йди!» І перекажи Галанові, нехай за будь-яких обставин пильнує магічну веселку. Якусь мить Кадберт не зводив з нього погляду але потім кивнув. «Ну ти довго не зволікай!» «Не буду. Нехай щастить, Роланде!» «А тобі хай щастить двічі!» Шурхочучи чоботами об каміння, що встиляло землю каньйону, Кадберт швидким кроком приєднався до Алана, котрий помахав Роландові рукою. Стрілець кивнув у відповідь, а наступної миті припав до землі. Біля скроні, зачепивши криси капелюха, просвистіла куля». Навпочіпки він відпов зліворуч від проходу в гілі й озирнувся. Тепер вітер віяв йому просто в обличчя. Люди Латіго швидко наближалися. Швидше, ніж він очікував. Якщо вітер загасить сірники... Забудь про якщо. Вичікуй, Роланде, вичікуй. Нехай під'їдуть. Він чекав навпочіпки, тримаючи в кожній руці по сірнику і визираючи в щілини між гілками. Ніздрі шарпав міцний запах мискітового дерева і горілої нафти. Від дзищання тонкоходу розколювалася голова, його млойло, переслідувало відчуття, що він сам собі чужий. Він згадав, як було летіти в рожевому вихорі, як його відірвало від видива Сюзен. «На щастя, в неї є Шимі», – відсторонено подумав він. «Шимі подбає, щоб вона безпригод доїхала десь до безпечного місця». Але підступне виття тонкоходу, наче знущалося з нього. Питало, як він гадає, може, бува чогось недобачив? Латіго і його люди галопом наближалися. Тепер вони перетинали останні 300 ярдів до каньйону, і ті вершники, що були позаду, швидко нас доганяли передніх. І передні не могли різко зупинитися, щоб на них не налетіли задні. Саме час. Роланд крисанув голівкою сірника об передні зуби. Той запалився, крапнувши гарячою і кислою іскрою на мокру спинку язика. Поки сірник не встиг догоріти, Роланд підніс вогонь до пороху в канавці. Займання сталося миттєво. веселою жовтою ниткою ліворуч, під північним краєм кучугури побіг вогонь. Він метнувся на інший бік проходу, досить широкого, щоб ним бік у бік могли пройти двоє коней, вже тримаючи сірника напоготові між зубів. Щойно затулившись трохи від вітру, запалив сірник, кинув у порох, почувши піння, розвернувся і щодуху побіг. 20. Мама й тато. спершу подумав шокований Роланд. Той спогад був так глибоко похований в надрах пам'яті, що справив ефект ляпаса на озері Сароні. Коли ж вони туди їздили, на прекрасне озеро Сароні, в північній частині Баронії Гілеад? Так давно, що Роланд навіть згадати не міг. Єдине, що пам'ятав, він тоді був ще зовсім малою дитиною. Бавився на мальовничому піщаному пляжі. Такому юному будівникові замків, яким він тоді був, було де розгулятися. Саме цим він і займався одного дня. Канікул. То були канікули. Невже мої батьки колись мали канікули, подорожі? І щось, можливо, крики птахів, що кружляли над озером, змусило його підвести погляд. І він побачив маму і тата, Стівена і Габріелу Дескейнів біля води. Вони стояли спинами до нього, обіймаючи одно одного за талію, і дивилися на синь води під синім літнім небом. Як же він їх любив! Якою безмежною здавалася йому ця любов, що впліталася в надію і спогади, як третє пасмо товстої дівочої коси. Любов – осяйна вежа кожного людського життя і кожної душі. Але зараз він відчував нелюбов. У душу закрадався жах. Фігури, що виникли на його шляху, коли він побіг туди, де закінчувався каньйон – Точніше, де закінчувалася його раціонально-пізнавальна сутність. Належали Настівену з Гілааду і Габріали з Артену, а його приятелям Кадбертові Ялану. І хоч вони не обіймали одне одного за талію, проте трималися за руки, як діти в касті, що загубилися в дрімучому лісі. Птахи кружляли над озером, але то були не чайки, а стерв'ятники, і мерехтлива поверхня, над якою стелився туман, була не водою. Просто на очах у Роланда Кадберт і Алан прямували в тонкохід. «Стійте!» – пронизливо закричав він. «Заради ваших батьків зупиніться!» Але вони не послухалися. Тримаючись за руки йшли до білого краю туманного зеленого марева. Тонкохід стогнав від отіхи, бурмотів ніжні слова, обіцяв винагороду. Він спалював нерви, їржавою пилкою вгризався в мозок. Добігти до друзів Роланд би не встиг, тож він зробив єдине, до чого зміг додуматися тієї миті. Підніс один зі своїх револьверів і вистрелив понад їхніми головами. Каньйоном прокотився гуркіт пострілу, і стогін рикошету мить заглушив плаксивий голос тонкоходу. От потворного Марева хлопців відділяло лише кілька дюймів, і вони зупинилися. Роланд боявся, що отот із озера виткнеться рука і вхопить їх, як у ніч під місяцем торговцем, коли на їхніх очах вона зграба стала пташкою, яка наважилася пролетіти низько над поверхнею. Роланд випустив у повітря ще дві кулі. Відгомін знову відбився від от стіни, прокотився каньйоном. "Стрільці!" закричав він. "До мене, до мене!" Першим на його голос зрнувся Алан. Застиглий погляд його друга, наче існував окремо від обличчя вкритого порохом пустелі Кадберт зробив ще крок уперед Носки його чоботів вгрузли в зеленкувато-срібну піну на краю тонкоходу Плачливе гурчання на тон погучнішало, наче від радості Але наступної миті Алан смикнув його за стрічку сомбреро Кадберт перечепився через великий уламок скелі і важко осів на землю Коли він підвів погляд, його очі прояснилися «О боги!» – пробурмотів він, і коли спинався на ноги, Роланд побачив, що носки його чоботів зникли, акуратно відчекрижені, наче садовими ножицями. Великі пальці стирчали назовні. «Роланде», – видихнув він, коли вони з спотикаючись побрили до стрільця. «Роланде, нам мало не настав гаплик, воно розмовляє». «Так, я чув. Ходімо, часу обмаль». Він повів їх до розколини в стіні каньйону, подумки молячись, щоб вони встигли видребитися достатньо високо і не втрапити під кулі, що неодмінно станеться, якщо Латіго влетить до каньйону раніше, ніж вони встигнуть піднятися, бодай, на якусь висоту. У повітрі вже ширився запах, ядучий і гіркий, наче варилися в окропі ягоди ялівця. Каньйоном поповзли перші вусики біловато-сірого диму. Кадверти, ти перший, за ним ти, Алене, я піду останнім. Швидше, хлопці, худко, вилазьте нагору, якщо вам дороге життя. 21 Військо Латіго ринуло в прохіду загаті, як вода у воронку, поступово розширюючи щілину. Нижній шар сухої рослинності вже загорівся, але іфорія гонитви завадила людям побачити пломінців внизу. Їдкий запах теж застався поза увагою, адже їхній нюх притлумив жахливий сморід горілої нафти. Самим Латіго, що вів загін у супроводі Гендрикса, володіла лише одна думка. Два слова, що вибивали в його голові барабанний дріб лихого тріумфу. Каньйон пастка. Каньйон пастка. Каньйон -пастка. Утім, щось таки перешкоджало цій мантрі, коли він заглиблювався в петлю. Копита його коня браво цокотіли сокотіли об скалля породи і... Кістки, білуваті кубки коров'ячих черепів і ребер. Щось не давало йому спокою, дзищало у вухах, доводило до сказу, сльотаво скаржилося, як набридлива комаха. Від цього ниття сльозилися очі. Втім, хай там яким сильним був звук, якщо тільки то був звук зовні, бо складалося таке враження, що лунає він десь у голові. Летіго рішуче відмахнувся від нього, тримаючись своєї мантри. Каньйон «Пастка! Каньйон пастка! Кімгаплик! Каньйон пастка!» Коли все буде скінчено, йому доведеться відповідати перед Волтером. Можливо, навіть перед самим Фарсоном. І він гадки не мав, яке покарання чекає на нього завтрачені сестерни з нафтою. Але це буде пізніше. Зараз він хотів лише одного – порішити мерзотників, які наважилися стати в нього на шляху. Каньйон попереду робив поворот на північ. Вони мали бути за рогом, певно, притискалися до тупикової стінки каньйону, намагаючись втиснутися між заваллям каміння. Латіго застосує весь арсенал зброї, щоб рикошетом змусити їх вийти звідти. Напевно, вони вийдуть звідти з піднятими догори руками, сподіваючись на пощаду. Але дарма. Після всього, що вони накоїли, всіх тих клопотів, що вони спричинили. Коли Латіго завертав за виступ у стіні каньйону, вже тримаючи зброю на поготові... Його кінь завищав, саме завищав, пронизливо, як жінка, і став на диби. Латіго вхопився за луку сідла і спромігся втриматися, але задні копита коня послизнулися, і тварина впала. Латіго відпустив сідло і полетів на землю, слабо усвідомлюючи, що звук, який шарпав йому нерви, тепер подущав у десятеро, дзищав так, що його очні яблука запульсували в западинах і в яйцях неприємно закололо. І надокучлова мантра, яка крутилася в його голові, поступилася цьому звукові. Жоден Джордж Латіго не зміг би впоратися з настирністю тонкоходу. Латіго незграбно приземлився навкарачки. Довкола михтіли коні. Коні, що хоч не хоч, скакали вперед під натиском тих, що напирали ззаду вершників, що парами протискувалися крізь прохід у гіллі, потім трійцями, бо жотвір у загаті, що швидко розгоралася, вже розширився. А потім вискакували на просторе місце, не усвідомлюючи, що весь каньйон це в всуціль вузький прохід. Перед очима латіго, чорні хвости, сірі передні ноги і плямисті копитні щитки зливалися в одну пляму. Він бачив чапси, джинси й чоботи в стременах. Чапси, шкіряні чохли, які надягають на штани, елемент робочого одягу ковбоїв. Спробував підвестися, але тієї ж миті чийсь кінь хвицнув його копитом у тім'я. Капелюх пом'якшив удар і Латіго не зумлів, але все одно упав на коліна, схиливши голову, не наче хотів помолитися. Перед очима все попливло, а по потекла кров із рани. Кінське копито пробило йому череп. Він чув перелякане іржання коня і крики людей. Знову підвівся, закашлявшись від пилу, здійнятого кіньми, курява душила, мов, дим. І побачив, що Гендрикс намагається розвернути коня, спрямувавши його проти хвилі вершників. Але це йому не вдавалося. Віддалена третина каньйону скидалася на болото, сповнене текучою зеленкуватої води. Напевно, під її поверхною були сипучі піски, бо кінь Гендрикса здавалося застряг. Він знову заіржав і спробував стати на диби, задні ноги вгрузнувши розійшлися в різні боки. Гендрикс люто пришпорював тварину, змушуючи її рухатися, проте кінь закляк, чи не зміг зрушити з місця. Ненажерливе дзищання гучно відлунювало у вухах Латіго іначе наче заповнювало собою весь світ. «Назад! Повертайте назад!» Ці слова він силкувався прокричати, але з вуз зірвався лише жалібний хрип. Вершники досі мчали повз нього, здіймаючи пил, занадто густий, щоб бути лише пилом. Латіго вдихнув на повні груди, щоб закричати гучніше. Вони мусили повернути коней, у каньйоні петлі коїлося щось дивне і жахливе, і видихнув, так і не здобувшись на слова. Іржання коней густапили на диму, і скрізь на весь світ, як божевілля, ширилося те скавочливе, огидне, страхітливе квиління. Вибалушивши очі, цокаючи зубами в задимленому повітрі, кінь Гендрикса впав. Із його губ на всі біч розліталися бризки піни. Гендрикс упав у стоячу воду, над якою здіймалася пара. Але то була не вода, то було щось живе. Щойно він наблизився до поверхні, як з води виструмилися зелені руки і зелений рухливий рот. Руки вдарили Гендрикса по щоках, і плоть розтанула. Вдарили по носі, і ніс відвалився. Вдарили по очах, і вирвали їх з очниць. Істота потягла Гендрикса під воду, але перш ніж він повністю занурився, Латіго побачив його оголену щелепну кістку. Кривавий поршень, що приводив у рух його зуби, крізь які рвалися назовні крики. Забачивши це, інші вершники спробували уникнути зеленої пастки. В тих, кому це вдалося, врізалася наступна хвиля вершників. Неймовірно, але деякі з них досі горлали бойові заклики. Люди й коні потрапляли в зелену трясовину, і вона раду їх приймала. Ошелешений і скривавлений Латіго стояв посеред охопленого панікою війська і дивився, як солдат, котрому він не так давно віддав свою зброю, щоб той застрелив свого побратима і таким чином привів до тями решту. Випав із сідла і поповз геть від краю зеленої трясовини, тоді як його кінь потрохи вгрузав. Солдат спробував звестися, побачив, що на нього мчать ще двоє вершників і затулив обличчя долонями. Наступною миті його затоптали кіньми. Волання поранених і помираючих луною розносилося в задимленому каньйоні, але Латіго майже їх не чув. Його слух полонило дзещання, таке подібне до голосу. Воно запрошувало його стрибати, покласти край усьому. А чому би ні? Адже й так усьому край, чи не так? Це кінець. Але він щосили опирався і навіть спромігся пробратися вперед, до виходу. Потік вершників, що вривалися до каньйону, потрохи річав. Дехто з вершників, зупинившись за 50-60 ярдів від нерівності в стіні, спромігся навіть розвернути коней. Але дим, що дедалі густіша, взбивав їх з пантелику і перетворював на примарні фігури. «Ті мерзенні свині запалили хмизу нас за спинами!» «Боги неба, боги землі, ми в пастці!» Командувати військом він не міг. Щоразу, коли він вдихав повітря, щоб крикнути, з вуст виривався лише німий хрип. Але він ухопив за руку одного з вершників, хлопця років 17, і висмикнув його з сідла. Інак полетів на землю головою вперед і вдарився об острий камінь, що стирчав із землі, розкраївши собі череп. Його ноги ще посмикувалися, але Тіго вже був у сідлі. Він рвучко розвернув коня і пришпорив у бік виходу з каньйону, та не встиг проїхати навіть 20 ярдів, як дим згустився, став задушливою білою хмарою. Вітер гнав її назустріч, а за нею латіго розрізняв насилу, помаранчеве михтіння вогню. Гілля перед ходом до каньйону вже розгорілося не на жарт. Він гнав коня до виходу, але назустріч йому з туману вигулькнули інші коні, і сталося зіткнення. Удруге за п'ять хвилин Латіго полетів на землю Приземлився на коліна, зіп'явся на ноги і заточився на вітрі Він кашляве задихався, почервонілі очі сльозилися За північним вигином каньйону було трохи ліпше, але довго тривати так не могло На межі тонкоходу збилися докупи коні, багато з поламаними ногами Люди повзали, пронизливо волаючи Латіго помітив кілька капелюхів, що плавали на зеленавій поверхні живої істоти, що несамовито завивала, поглинувши собою всю дальню частину каньйону. Бачив чоботи, пов'язки з зап'ястків, нашийні хустки, бачив пом'ятий горн сурмача, за яким досі волочилася пошарпана стрічка. «Ходи до мене», – запрошувало Зелене Марево. І зненацька Латіго зрозумів. Його приваблює це дзищання таке близьке, таке інтимне. Прийди, побач, ляж і починь, спочинь у мирі й злагоді з собою. Латіго підняв револьвер, щоб вистрелити в ту істоту. Він не думав, що її можна застрелити, просто хотів пам'ятати лице свого батька. І загинути зі зброєю в руці. Але не вистрелив. Його пальці ослабли, револьвер випав з руки. І Латіго рушив уперед. Усі його солдати зараз чинили так само. Прямували до тонкоходу. дзижчання гучнішало й наростало, аж поки не виповнило собою все. І для слуху Латіго не лишилося нічого іншого. Взагалі нічого. 22. За всім цим Роланди з друзями спостерігали з розколене, де стояли ворвечкою, надійшовши до верхівки якихось 20 футів. Чули крики, бачили паніку, безум коней, людей, що гинули під копитами, людей і коней, що втрапляли до тонкоходу, і людей, що заходили в нього самі, добровільно. Найближче до верхнього краю каньйону був Кадберт, за ним Малан, а потім Роланд, стоячи на вузенькому кам'яному виступі і тримаючись руками за інший виступ у горі. Зі свого спостережного пункту вони бачили те, чого в димовій завісі солдатам унизу було не видно. Тонкохід, тянучись до людей, розсотався, охоче повзучи до них, як накочує хвиля. Задовольнивши свою жагу битви, Роланд не хотів дивитися далі. Проте відвести погляду не міг. Виття тонкоходу, боєгузливе й переможне, щасливе й сумне, розгублене й цілеспрямоване, водночас тримало його липкими мотузками. Загіпнотизований, він стояв на місці, як і його друзі, навіть коли дим почав підніматися вгору, і його гострий, задушливий сморяць спричинив сухий кашель. У димі, що згущувався, лунали передсмертні крики. Внизу, наче фантоми, борюкалися люди. Димова завіса щільнішала, як вода, піднімаючись угору, і фігури зникали. Під їдучим білим прострадлом смерті у вічаї ржали коні. Вітер збурював поверхню маленькими коловоротами. Тонкохід зищав, і дим над його поверхнею вгорі забарвився у містичний, найсвітліший відтінок зеленого. Здавалося, цьому кінця краю не буде. Проте врешті крики людей Джона Фарсона стихли. «Ми вбили їх», – з огидою і жахом подумав Роланд. А потім, «Ні, не ми. Це я. Я їх убив. Як довго він міг так стояти, Роланд не знав. Можливо, доти, доки дим не поглинув би його теж. Але Катберт знову почав видряпуватися нагору і за мить вигукнув йому два слова, що прозвучали водночас здивовано і налякано. Роланде, місяць! Вирваний із задуми, Роланд підвів погляд і побачив, що небо над головою потемнішало, набувши оксамитового пурпурового відтінку. Фігура його друга чітко вирізблювалася на його тлі. Він дивився на схід, на обличчі променіли гарячкову помаранчеві плями від місяця, що сходив на небосхилі. Так. «Помаранчевий!» Продзищав тонкохід у його голові, Прохихотів у голові. «Помаранчевий, як тоді, Коли ти приходив мене побачити І порахувати, Жовто-гарячий, як вогонь, Як велике святкове багаття!» «Як могло так швидко звечоріти?» Подумки прокричав він. Але він знав. Так, дуже добре знав. Часові шари накладалися, та й по всьому. Як шари землі, що після землетрусу знову ущільнюються. Настали сутінки. Зійшов місяць. Роланда охопив жах, влучив, як стиснутий кулак у самісіньке серце, і стрілець похитнувся на тому крихітному камені, на який спирався ногами. Він ухопився руками за виступ у формі рога, але машинально, не усвідомлюючи, що відновлює рівновагу. Думками він уже перенісся в рожевий шторм у проміжок часу до того моменту, коли йому почали показувати половину світу будови. Можливо, магічний кристал показав йому те, що стоїть десь далеко, за багато світів звідси, аби приспати, відвернути його увагу від того, що може статися тут, так близько від дому. Якби я довідався, що їй щось загрожує, я б розвернув коня, сказав тоді він, тієї ж миті. А що як? Куля це знала, якщо брехати вона не могла, то чи не могла вона ввести в оману, забрати його геть і показати йому темну країну і ще темнішу вежу. Кристал показав йому щось інше, щось таке, що він згадав лише зараз. Худий чоловік у фермерському комбінезоні сказав, що ж він сказав. Не зовсім те, що він подумав, і не те, що Роланд звик чути упродовж життя. Не життя тобі і доброго врожаю, а смерть. Прошепотів він до каменів перед собою. Смерть тобі для доброго врожаю. Чар'ю-трі. Ось що він сказав. Чар'ю-трі. Слава ж не вам. Помаранчевий стрільцю! Захихотів натріснути старечий голос у його голові. Голос відьми з коосу. Хе. <рес> Колір великого багаття, Чар'єтрі, фіндеаньо, все це старі звичаї, з яких нам лишилися тільки опудала з червоними руками. Але нині вночі все зміниться. Всі старі звичаї відродяться до життя, але на те вони й старі звичаї, щоб час від часу відновлюватися. «Чар'ю трі, клятий ти, шмаркачо, чар'ю Сьогодні ти заплатиш мені за мого любого Ермота. Сьогодні я поквитаюся з тобою за все. Слава ж не вам!» «Нагору!» – закричав він, простягаючи руку і підганяючи на шльопанцем у спину. «Нагору, нагору! Заради своїх батьків, нагору!» «Роланда, що...» – голос Алана звучав заціпеніло, але він послухався. Поліз нагору, хапаючись за виступи і осипаючи градом камінці просто в обличчя Роландові. Мружачись, щоб вони не потрапили в очі, Роланд знову гепнувала на спину, женучи його як коня. «Лізьте, чорти, вам, у печінку!» – кричав він. «Не може бути, щоб було вже пізно!» Але в душі він розумів, що пізно. Місяць демон зійшов. Він бачив його помаранчеве світіння на обличчі Кадберта і тепер усе збагнув. У його голові божевільне дзищання тонкоходу, тієї гнилої виразки, що роз'їдала плоть реальності, злилося зі схибнутим сміхом віньми. І він збагнув. Смерть тобі для доброго врожаю. Чар'ю трі. О, Сьюзен. Двадцять три. Сюзен нічого не розуміла, аж поки не побачила чоловіка з довгим рудим волоссям у солом'яному капелюсі, що не приховував його очей різника ягнят. Чоловіка з кукурудзяним лушпинням у руках. Він був перший. Просто собі фермер. Вона наче бачила його на нижньому ринку, навіть віталася з ним кивком, як це робив увесь люд у сільській місцевості. І він відповідав їй так само. Він стояв один неподалік від перехрестя сіл Кранчроуд і великого шляху. Стояв у світлі місяця, який сходив. Поки вони з ним не порівнялися, нічого ясно не було. А вже після того, як він пожбурив у неї жменю кукурудзяних обгорток, коли вона зі зв'язаними попереду руками, похиленою головою і мотузкою на шиї проїжджала, стоячи у візку, що повільно котив дорогою, вона все збагнула. «Чар Ю-Трі!» Мало не з насолодою викрикнув він слова древнього народу, слова яких вона не чула з раннього дитинства. Вони означали «слава ж не вам», а також «щось іще», «щось приховане, таємне», «щось спільне з тим коренем слова «чар», що мало лише одне значення – смерть». Та щойно сухі обгортки прошурхотіли довкола її черевиків, Сюзен збанула суть таємниці. Не буде ані дитини, ані весілля в далекому казковому королівстві Гілеад, ані зали, де їх з Роландом одружать і вітатимуть під яскравим світлом електричних ламп, ані чоловіка, ані ночей для кохання. Кінець усьому. Світ зрушив з місця, і все скінчилося. Скінчилося, ще навіть до ладу не почавшись. Вона знала, що стоїть біля заднього борту візка, і що єдиний мисливець за трунами, що вижив, накинув їй на шию петлю з мотузки. «Навіть не намагайся сісти», – попередив він, мало не вибачаючись. «Я не маю жодного бажання душити тебе, дівчино. Якщо візок підстрибне, і ти впадеш, я спробую ослабити вузол. Але якщо спробуєш сісти, мені доведеться затягнути петлю. Це її наказ». Він кивнув на Рею, що, випроставши спину, сиділа на місці візника, тримаючи в скоцюрблених руках віжки. «Тепер вона в нас за головну». І, схоже, це була правда. Хай якої шкоди володіння кристалом завдало її тіло, хай як непоправно затьмарило розум, її сила нікуди не зникла і навіть подушчала. Не наче Рея знайшла якесь джерело для її живлення. «Бодай на короткий час». Чоловіки, що раніше могли легко переломити її навпіл, як хворостину, тепер, покірно, як діти, слухалися її наказів. Поки день жнив, разом з візком помало котився до вечора, чоловіків усе прибувало. Вже шестеро супроводжувало візок спереду, разом з Раймером і напівсліпим чоловіком. А ззаду їхала ціла дюжина, очолювана Рейнольдсом, котри намотав мотузку, що закінчувалася на шиї всю за на руку з татуюванням. Сюзен не знала, ані хто ці люди, ані як їх зібрали. Цей загін, що стрімко збільшувався, Рея повела на північ, потім старою сіл Кранчроуд, що завертала назад до міста, повернула на південний захід. На південному краю Гембрі ця дорога знову вливалася до великого шляху. Навіть у своєму заціпенінні Сюзан зрозуміла, що стара карга їхала повільно, дорогою поглядаючи на захід сонця, не в'йокаючи на поні, щоб поквапився, а навіть стримуючи його за допомогою віжок, принаймні поки золотисте світло дня не поступилося з сутінкам. Коли вони проминали фермера, самотнього, з виснаженим обличчям, поза сумнівом доброго чоловіка, власника фригольської ферми, де він гарував зранку до ночі, хорошого сім'янина, що обожнював своїх рідних. Але з-під пошарпаного капелюха зиркали очі різника ягнят. Сюзан отримала ще одне підтвердження того, що вже і так зрозуміла. Рея вичікувала сходу місяця. Не вірячи в богів, яким могла би помолитися, Сюзан молилася до свого батька. «Тату, якщо ти мене чуєш, допоможи мені бути сильною. Допоможи думати про нього, триматися за спогад про нього. Допоможи не втратити обличчя». Не задля порятунку, не для спасіння, а просто, щоб не дати йому тіхи бачити мій біль і страх. І йому теж допоможи. Захисти його, прошепотіла вона. Захисти мого коханого. Нехай там, куди він поїде, він буде в безпеці. Нехай знайде розраду в тих, кого зустріне, і нехай він стане розрадою тим, хто зустріне його. Молишся, Ясочко? Спитала стара, сидячи до неї спиною і не повертаючись. У голосі старої ворони бридніло удаване співчуття. Егеш, егеш, ліпше залагодь усі справи з вищими силами, поки ще є час. Поки вогонь не спалив слину у твоєму роті. Закинувши голову, вона огидно зареготала. І у помаранчевому світлі набряклого місяця рідкі з пасма старечого волосся розлетілися в різні боки. 24. На крик Роланда прискакали під проводом вітра їхні коні. Вони стояли неподалік, гриве їм тріпав вітер. Коні трясли головами і невдоволено і ржали щоразу, коли вітер доносив до їхніх ніздрів сморот густого диму, що піднімався з каньйону. Але Роланду було байдуже і до коней, і до диму. Він не зводив очей з мішка на шворці, що висів на плечі Валана. Куля всередині знову ожила. В темряві, що згущувалася навколо, мішок, здавалося, пульсував, наче якийсь моторошний рожевий світляк. Роланд простягнув руки. «Дай його мені!» Роланди не знають, джай його сюди, побий тебе грім!» Алан глянув на Кадберта і той кивнув, а тоді втомлено здійняв руки до неба. Алан ще тільки потягнувся до мішка, щоб його зняти, а Роланду жервонув його до себе, запустив руки всередину і витяг кристал, що горів несамовитим вогнем. Рожевий місяць демон замість помаранчевого. Стогін тонкоходу за їхніми спинами внизу то дужчав, то слабшав». «Не зазираю в ту штуку», – пробурмотів Кадберт до Алана. «Не роби цього заради твого батька». Роланд схилився над пульсуючою кулею, її світло, як рідина, затопивши очі, омило йому щоки і чоло. У веселці Мерліна він побачив її. Сюзен, доньку конюха, родливу дівчину біля вікна. Він побачив, що вона стоїть біля заднього борту чорного воза, прикрашеного золотистими символами. Воза старої відьми. Поряд їхав Рейнолд, стримаючи в руках мотузку, що закінчувалася петлею на шиї Сюзан. Візок повільно, неначе на процесі, і котив до зеленого серця. У бабідж гілл збирався натовп людей. Фермер з очима різника був лише першим глядачем. Усі мешканці Гембрі і Меджесу, позбавлені святкування, отримали натомість моторошну розвагу із сивої давнини. чар ю -трі. Слава ж не вам, помри і дай нам урожай. Натовпом хвилою прокотився беззвучний шепіт, а тоді люди заходилися жбурляти в неї дарами природи, спершу кукурудзяними обгортками, потім гнилими томатами, потім картоплею і яблуками. Одне яблуко влучило їй у щоку, вона заточилася, мало не впала, але спромоглася відновити рівновагу. Підвела розбите, набрякле, проте досі вродливе обличчя і його освітив місяць, дивилась просто поперед себе. Чар'ю трі шепотіли люди. Роланд їх не чув, але читав ці слова по губах. Там були Стенлі Руїс і Петті, Герт Могінс, і Френк Клайпол, помічник шерифа з поламаною ногою, Джеймі Маккан, що мав цьогоріч стати парубком жнив. Роланд бачив сотню людей, з якими познайомився і яким здебільшого симпатизував за час свого перебування в Меджесі. А тепер ці люди закидали його кохану в рейному візку кукурудзяним лушпинням і овочами, безпорадно зі зв'язаними руками. Візок повільно підкотив до зеленого серця з його кольоровими ліхтариками і нерухомою каруселлю, де цьогоріч не каталися сміючись діти. Юрба, досі повторюючи два слова, співаючи їх, мов, заклинання, розділилася. Роланд побачив велику піраміду дров, нерозпалене святкове багаття. Довкола неї, спираючись спинами на центральний стовп простягаючи горбкуваті ноги, сиділи у з червоними руками. У кільці у було одне вільне місце. Від нато повідділилась якась жінка. Вбрана у виленіле чорне плаття з цибром у руці. На її щоці, наче тавро, чітко виднів слід від попилу. Вона... Роланд пронизливо заволав. Одне єдине слово він повторював знову і знову. Ні, ні, ні, ні! І з кожним разом рожеве світло кулі спалахувало яскравіше, не би його страх додавав їй сили і снаги. І в кожному спаласі Кадберт і Алан бачили обриси стрільцевого черепа під його шкірою. «Ми маємо забрати в нього кулю», – стривожено сказав Алан. «Ми мусимо, бо вона висотою з нього силою. Вона його вбиває». Кивнувши, Кадберт зробив крок уперед. Ухопив кулю, проте забрати її з Роландових рук не зміг. Стрільцеві пальці не наче прикипіли до неї. «Вдар його!» – крикнув він Аланові. «Вдар його! Це єдиний вихід!» Але з таким самим успіхом Алан міг би вдарити кам'яний стовп. Роланд навіть не похитнувся, лише продовжував викрикувати одне єдине заперечення. Ні, ні, ні, ні! І куля полегкотіла все швидше і швидше, всмоктуючись у нього крізь відкрито роз'ятрену рану і як кров цмулячи його горе. 25 «Чар-Ю-трі!» загорлала Корделія Дельгаду, вириваючись уперед з того місця, де терпляче вичікувала. Натов підбадьорливо загукав, і місяць демон над її плечем підморгнув як співучасник. чар ю три, зрадлива суко! чар Вона вихлюпнула те, що було в цебрі на свою небогу, забризкавши їй штани і вкривши зв'язані руки мокрими рукавичками криваво-червоної фарби. Візок котив далі, а Корделія вишкірилася до Сюзену злобній посмішці. Слід від попелу чітко виднівся на її щоці. Посеред блідого лоба, як хробак, пульсувала жила. «Сука!» – заврищала Корделія, від люті стискаючи кулаки і тріумфально витанцьовуючи джигу. Кисляві коліна ходили ходором під спідницею сукні. Най буде врожай! Смерть суці! чар ютри! Слава ж не вам!» Візок проїхав повз неї. Корделія зникла з поля зору Сюзен як ще одна жорстока примара, у вісні якому скоро судилося скінчитися. «Ведмедики й пташки, рибки й зайчинятка», – подумала вона. «Нехай тебе, Роланде, береже доля і моя любов. Ось моє найзаповітніше бажання». — Хапайте її! — заврищала Рея. — Візьміть цю вбивцю і підсмажте її живцем! Чар'ю-трі! — Чар'ю-трі! — відгукнувся натовп. У місячному світлі до неї потягнувся ліс жадібних рук. Десь тріщали фейерверки і весело сміялися діти. Сюзан зняли візка і над головами понесли до підготованої купи дров, передаючи з руки на руку, як героїню, що тріумфально повернулася додому з війни. З її рук на їхні спраглі до крові обличчя скрапували червоні сльози, а за всім цим з небес спостерігав місяць, затьмарюючи своїм лиховісним сяйвом світіння паперових ліхтариків, ведмедики і пташки, рибки й зайченятка. Бурмотіла вона, коли її опускали і кидали до піраміди сухих дров на підготовлене для неї місце. Весь натовп тепер співав воні Унісон. ЧАПЮ ТРИ! ЧАПЮ ТРИ! Ветмедик і пташки, рибки і зайченятка, Намагалася згадати, як він танцював з нею того вечора. Як він кохав її у вербовому гаю. Як вони вперше зустрілися на темному шляху. Дякую, Сей, радий знайомству, сказав він тоді. І так, попри все, попри цю жорстоку згубу, коли люди, що колись були її сусідами, у світлі місяця перетворилися на кровожирних гоблінів, попри весь біль і зраду, і те, що на неї чекало, він сказав правду. Їхнє знайомство було прекрасним, просто казковим. Чав'ю-трі! Чав'ю-трі! Чав'ю-трі! Ча Ча Жінки сипали її під ноги кукурудзяні обгортки, хтось бив її по щоках. Але це вже було байдуже, набрякле, розпухле обличчя, нічого не відчувала. А одна з них, Міша Альварес, чию дочку Сюзан вчила їздити верхи, плюнула їй межи очі і радісно зводячи руки до неба та сміючись поскакала геть. Перед Сюзен промайнула корал Торін, обвішана амулетами. Вона ж бурнула в дівчину оберемком сухого листя, і воно пролилося на неї шурхотливим духмяним дощем. Потім знову з'явилася її тітка, а з нею Рея. Кожна тримала в руці смолоскип. Вони стояли так близько, що Сюзан відчувала запах смоли. Рея здійняла свій світоч 3. до місяця. «Черю три!» Завершчала вона своїм старечим хрипким голосом і натовп вторував їй таким самим вереском. «Чарю ти! Чарю ти! Корделія Чаю, ти! теж підняла смолоскип. «Слава ж не вам! Слава ж не Три! вам!» В унісону народ. «Так, сучко!» – прошамкотіла Рея. «Зараз будуть тобі поцілуночки, палки ще ніж у твого коханця!» «Здохне, віроломна!» – прошепотіла Корделія. «Смерть тобі! Най буде добрим урожай!» І вона першою жбурнула свій смолоскип у купу сухих кукурудзяних обгорток, що доходила Сюзен до колін. Наступної жмиті Рея докинула свій. Сухе лушпиння зайнялося миттєво, засліпивши Сюзен жовтим полум'ям. «Чарю трі! Чарю трі!» Вона зробила останній ковток про холодного повітря, зігріла його своїм серцем і випустила криком, що кидав виклик її душогубам. — Я кохаю тебе, Роланде! Юрба бурмочучи відступила, наче зрозумівши, що вчинила, коли вже було запізно. У багатті горіло не опудало, а життєрадісна дівчина, яку всі добре знали і яку було приставлено до стовпа багаття ночі жниви з пофарбованими у червоне руками. Ще мить тому вони могли її врятувати, принаймні дехто з них міг, але тепер вже було пізно. Сухі Поліна зайнялися вмить, горіли її штани, сорочка, короною палало на голові довге біля волосся. «Роланде, я кохаю тебе!» В останню мить свого життя вона відчувала не біль, а жар. У неї ще був час згадати його очі. Очі небесної блакиті, яка буває, коли ранок тільки-но починається. Вона мала час згадати, як вітер галопом ніс його крутояром, і його чорне волосся розвівалося за спиною, а на шийнах хустка лопотіла. Згадати, як він сміявся. Легко і невимушено. Так, як не сміятиметься більше ніколи в усьому своєму довгому житті без неї. І саме його сміх вона забрала з собою, світлом і теплом відлітаючи у втішну оксамитову пітьму ночі, кличучи його знову і знову, повторюючи заклинання про ведмедиків, пташок, рибок і зайченяток. 26 Наприкінці в його криках Уже не було жодного слова Навіть ні Він вив, як тварина у капкані Прикипівши руками до кулі Що пульсувала, наче ошаліле серце У кулі він бачив, як горіла Сюзан Кадбер знову спробував вирвати Трикляту кулю з його рук Але нічого не вийшло І зробив єдине, до чого зміг Тієї миті додуматися Дістав револьвер, націлив його на кулю і звів курок. Він міг поранити Роланда, навіть осліпити його, якби уламки розтрощеного скла потрапили йому в очі. Але іншого виходу не було. Якби вони стояли склавши руки, куля б його вбила. Але в цьому не було потреби. Неначе побачивши катбертів револьвер і зрозумівши, що це означає, куля в руках Роланда миттєво згасла і більше не подавала ознак життя. Напружене тіло Роланда, чий кожен м'яз, здригався від жаху і гніву враз обім'якло. Він каменем повалився на землю, нарешті відпустивши кулю. Його живіт пом'якшив кристалу падіння, і той скотився з його тіла та, наштовхнувшись на перепону у вигляді простягнутої руки стрільця, зупинився. В темних надрах кулі вже не було вогню, тільки крихітне відображення місяця демона злобно виблискувало на скляній поверхні. Алан з огидою і водночас з благоговійним переляком дивився на кулю, наче на дику і небезпечну тварину, що спить. Він зробив крок уперед, маючи намір розтрощити її на друзки. "Не смій", хрипким голосом сказав Катбарт. Він стояв на вколішках біля непритомного Роланда, але дивився на Алана, і в його очах відбивався місяць, два яскраві камінці світла. "Не смій!" «Після всього, що ми пережили, аби її дістати, після всіх нещасті, смертей, навіть не думай про це». Якусь мить Алан дивився на нього вагаючись, вважаючи, що він усе одно повинен знищити кляту штуковину. Пережиті нещастя не виправдовували нещасть майбутніх, а лихо – це єдине, що куля могла будь-кому заподіяти. То була машина з губи, яка вбила Сюзан Дель Гадо. Він не бачив того, що бачив у кулі Роланда, але в нього було все написано на обличчі, і цього було достатньо. Куля вбила Сюзан, і на цьому не зупиниться, якщо залишити її цілою. Але потім він згадав про Ка і передумав. Пізніше він гірко про це пошкодує. «Поклади її назад у мішок», – сказав Кадбарт, – «і допоможи мені з Роландом, треба забиратися звідси». Зібганий мішок на шворці валявся неподалік на землі, тріпочучи на вітрі. Алан підняв кулю, гидливо торкаючись її гладенькою опуклою поверхні, очікуючи, що вона оживе під його пальцями. Проте цього не сталося. Він поклав кристал у мішок і знову повісив його на плече. Потім опустився на коліна біля Роланда. Важко було сказати, як довго вони надарем пробували привести його до тями. Алан знав лише, що місяць підбився в небі достатньо високо, щоб знову стати сріблястим, і дим з каньйону вже почав розсіюватися. Тоді Кадберт звелів припиняти. Їм доведеться перекинути Роланда через вітрове сідло і вести так. Якщо до світанку вдасться дістатися до лісових угідь на захід від Баронії, сказав Кадберт, то напевно вони будуть у безпеці, але їхати треба було негайно. Вони напрочуд легко розгромили людей Фарсона, проте втілілі солдати швидше за все завтра знову зберуться разом. Тож, коли це станеться, їм трьом краще вже бути далеко. Ось так вони залишили каньйон Петлі і приморський край Меджесу. Під місяцем демоном вони поїхали на захід, перекинувши Роланда через сідло, як неживе тіло. 27. Наступний день вони провели в Ільбоске, лісі, на захід від Меджесу, чекаючи, коли Роланду притомніє. Та коли день уже був у розпалі, а їхній друг так і не прийшов до тями, Кадберт сказав, «Спробуй достукатися до нього телепатією». Аллан узяв Роланда за руки, сконцентрував увагу, нахилився над блідим обличчям друга, що спав, і сидів нерухомо впродовж півгодини. Врешті-решт похитав головою, відпустив Роландові руки і підвівся. «Нічого!» – розчаровано спитав Кадберт. Зітхнувши, Алан похитав головою. Разом вони зробили волокушу з соснових гілок, щоб йому не довелося ще одну ніч їхати на спині коня. До всього ще й вітер нервувався через те, що везе свого господаря в такий спосіб. І рушили далі, не виїжджаючи на великий шлях, то було б надто небезпечно, але тримаючись його курсу. На завтра нічого не змінилося. Роланд не упритомнів. Меджес уже залишився позаду, і обидва хлопці відчули тугу задумівкою. Незбагненно, проте реально як морські хвилі. Вони сіли по обидва боки від нього, переглядаючись понад його грудьми, що повільно здіймалися і опадали. «А непритомна людина може померти від голоду чи спраги? спитав Кадберт. «Ну, не можеш, правда?» «Ні», – відповівав он. «Я думаю, може». То була довга, виснажлива ніч. Жоден із хлопців не спав, як слід попереднього дня, проте цей вони проспали, мов мертві, натягнувши ковдри на голови, щоб затулитися від сонця. Прокинулися майже одночасно, коли сонце вже сідало за обрій, а небом помало заволодівав місяць демон. Дві ночі тому він перебував у повній і тепер убував, піднімаючись над тривожним сонмом хмар, що віщували першу з великих осінніх бур. Прокинулись і побачили, що Роланд уже сидить. Він дістав кулю з мішка й пригортав її до себе цей темний магічний предмет, неживий, як скляні очі зірви голови, Роландові очі, теж мертві, байдуже дивились кудись у бік залитих місячним сяйвом коридорів лісу. Надалі він їв, але не спав, пив воду зі струмків, які вони проминали, але не розмовляв. І віддавати кулю з мерлінової веселки, яку вони такою дорогою ціною добули в Меджесі, теж не хотів. Проте вона й не загорялася в його руках. «Принаймні, коли ми з Алленом не спимо і можемо це побачити», – якось подумав Кадберт. Але не зміг відірвати Роландові руки від кулі, тож натомість взяв у долоні обличчя друга, щоб у такий спосіб відкрити собі шлях до спілкування з його душею. Проте й це не допомогло. Душа, якою він міг би торкнутися, зникла. Полишила тіло. Істота, що їхала з ними на захід до Гіладу, не була Роландом. Навіть тінню Роланда не була. Роланд зник, як місяць наприкінці свого циклу. Я читав цю книгу чотири чи п'ять разів. І попри знання сюжету, попри те, що все вказує на трагедію Сюзан, щоразу підсвідомо сподіваюся, що цього разу все буде гаразд. Абсурд, звісно. Наша країна теж 30 років жила, не помічаючи очевидного, сподіваючись на краще. І це ж явно не вперше. Дядько Тарас не дарма казав. Присплять лукаві вогні. Дякую силам оборони, що стримують той вогонь. Довгих вам днів і приємних ночей. Все буде Україна, сонечко.